Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez itt az Oroszlán Szív című műsorunk, ahol a parasportok bajnokairól, bajnokaival beszélgetünk, és idén először e, kerül, kerülünk adásba. Nem másnak az apropóján, mint hogy a Magyar Parasport napját e, ünnepeljük. Ezért a vendégünk Páni Róbert a Drukdabas e, csörgőlabda csapatának az edzője. Sziasztok! Valamint Orsos Zsolt szakágvezető, magyar csőgű szakosztály vezető. Üdvözlök mindenkit én is! Sziácok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, de mielőtt belemennénk részletesebben a témákba. Viktorra nézek, itt <tos> csalfán, és megkérdezem, hogy online tudnak-e nézni minket a kedves hallgatók? Hát úgy tűnik, hogy uh, online videóban is kint vagyunk a Strad Radio Facebook oldalán, uh -huh. úgyhogy uh, Várunk ott is mindenkit, úgyhogy most meg is tudják nézni, hogy, hogy néztek ki itt a stúdióban. Még jó, hogy fodrásznál voltam a héten. Megstudcolom a szokállamot várja. Félsőd meg szüves, jó, Zárva jó. volt a forrás. Köszi. Nem, nem látta őse, hogy mit kéne csinálni. Itt vannak Húzni. a szomszédban a lányok, úgyhogy át lehet ugrani, hogy egy-egy az... zene alatt. Három perc? Oké. Hát jó. Hmm. Na, hát akkor vágjunk is bele ebbe a mai uh, műsorba. Magyar Parasport napja. Itt a két kedves vendégemet kérdezném róla, hogy mi jut eszük be erről a fogalomról, napról, jeles eseményről. 2017-ben a Magyar Paralimpiai Bizottság kezdeményezésére egyhangulag döntött a Magyarországgyűlés arról, hogy február 22-én minden évben a par Magyar Parasportot ünnepeljük. Ez a dátum ez nem véletlen, hiszen 1970-ben ezen a napon alakult meg a, a Halasi Jóragi Vérszakosztály, egyesület, bocsánat, sportegyesület, és akik mozgássérültek sportolásával foglalkoztak. Ez volt az egyik egy, első egyesület, ezt, ezelőtt még voltam, úgy a látássérülteknél volt a Vakuk és csökkent Csökkentlátok Feseli Mikrosport Egyesülete, de a legtöbb olimpiai érmes sportolót felnevelő egyesület az tényleg a Halasi volt, és ezért gondolta úgy a Paralimpiai Bizottság, hogy egy ilyen napot tegyünk, tegyünk, nevesítsünk egy picit a és mondjuk azt, hogy, hogy ilyenkor egy picit figyeljen a magyar parasportra az ország, és azért nagyon ritka az a dolog, amiben ugye az országgyűlés egyetért, de szerencsére a fogyatékosság ügyi dolgok azok, azok ehhez tartoznak. Szuper. Meg obi? Neked? Hát nekem a parasport az életem tulajdonképpen, tehát a, a, a csörgőlabda nagyon-nagyon régóta ö, meghatározó motivuma az, életem, az életemnek, a döntéseimnek, azoknak a mechanizmusoknak, amik, amik, ö, amik a befolyásolják a, a, a dolgaimat. A maga az, hogy parasport, nagyon örülök neki, hogy, hogy ö, létezik ez a dolog, mert a, a legendás években mi, az, az igazság, hogy mi, mi másságként kezelték azt a, a, a, a fogyatékkal élők, élőknek a sportját, most viszont már e, e, egyen rangúnak gondolom, vélem és kezelem bármelyik másik sporttal. Igen, ugye a legutóbbi paralimpia például nézettségi rekordokat döntött, és nem egy sportákban születtek a közvetítések alatt. Ö, ezek a rekordok, például a Csőrgőlabdát, mennyien is nézték? 60 millióan, a döntőt? Nem a döntőt, nem? hanem az egész az csörgőlabda versenyt 60 millióan nézték. Azért ez nem rossz szám? Ö, nem. Robihoz csatlakozva, én mindig azt szoktam elmondani, amikor ad akár egy Fehérbondnap ünnepségen mondok köszöntőt, vagy megnyitót valahol, hogy vannak olyan napok, amiket tényleg, amikről megemlékezünk, és amikor egy picit arra figyel az ország, arra figyel a világ, és mindig mondják, hogy mert, hogy hát a parasport is ugyanúgy sport, és ez így van, és milyen jó lenne egy ideális világban az, hogy nem kéne arról beszélni hogy parasport napja, és nem kéne arról beszélni, hogy fölhívni a figyelmet, hogy, hogy ebben a sportban milyen nagyszerű emberek vannak, és milyen óriási munka van ebbe a sportba, vagy ebbe a sportban is. Tehát milyen jó lenne, hogyha tényleg azt mondnánk, hogy sport, sport. Milyen jó lenne, hogyha nem kéne azt mondani, hogy... Külön kiemelni. Külön kiemelni, külön. hogy van, van például nő nap hanem nap, az év 365 <gül> napján imádnánk és szeretnénk a hölgyeket. És nem csak azon az egy napon vinnénk neki virágot, hanem, <gül> hanem, hanem más alkalommal is. Tehát, hogy, hogy ez lenne egy ideális világ, viszont per pillanat, most ott tartunk, hogy ezen a napon amúgy a Magyar Paralimpiai Bizottságnak van egy, egy programja, amire iskolák nevezhettek, és a para, magyar parasportolók mennek ki iskolákba előadást tartani, sportbemutatókat tartani, tehát én jó magam is négy vagy öt helyre megyek csörgülabdáztatni, nagyon sok helyre mennek a, a kollégáim is, az kollégák, egyesületek, nagyon sok helyen tartanak bemutatót több felkérés van, mint amennyinek eleget tudunk tenni. Idevágó kérdés, hogyan fogadják a fiatalok az iskolában ezeket a bemutatókat, programokat? Én 2010 és 2018 között a Szolidaritás nagykövette megtisztelő titulusnak a birtokosa voltam, és én 8 éven keresztül a magyar kormány megbízásából jártam a középiskolákat. És nekem az volt a feladatom, hogy fogyatékossággal élők mindennapjairól beszélgessek az első tanórában a diákokkal, illetve a második tanórában pedig lementünk a tesiterembe és csörgölabdáztattam őket. Természetesen átdolgoztam egy picit a szabályokat, tehát nem a rendes versenyszabályokkal, hanem, hanem biztonságos körülmények között sportot, sportoltak. Tehát körülbelül 2000 előadást tartottam, és körülbelül 80-100 ezer gyerkőcnek. Hm. Tehát... Ha valaki, akkor én el tudom azt mondani, hogy a gyerekek, a diákok nyitottak. Nyitottak akár a, a, a negatív dolgokra is, de, de a pozitív dolgokra is. És hogyha úgy közelít az ember a diákokhoz, hogy ez nem egy kötelező, Dolog. Tehát nem arról szól a történet, hogy leküldünk... Muszáj. De igen, leküldünk 600 DVD-t vagy 1000 DVD-t az iskolákba, beteszik az órán, és akkor nézzük meg, hanem emberként, felnőtt emberként, egyenrangú társként beszélgetünk ezekkel a gyerköcökkel, és mozgatjuk meg őket, hiszen ha a csörgölabda, ugye, aki nem hallotta az előző műsorunkat, a csörgölabda az az a sport, amit, hogyha bekötjük a, egy látóembernek a szemét, akkor... Akkor, akkor nagyon szépen ki tudjuk vele próbáltatni. És nagyon szépen meg tudjuk azt mutatni, hogy, hogy milyen vakon sportolni, vakon mozogni, vakon kommunikálni. Robi, te pedig már nagyon-nagyon fiatal óta foglalkozol um, sportolókkal. Nyugodtan mondhatjuk, hogy sportolókkal. Hát, Hogyne. Hogy Tehát te itt, itt arról van szó, hogy, amit mindig mondok, hogy nincs, nincs, nincs fogyisport, sport van. Sport van, és a, a teljesen mindegy, hogy, hogy strandröplabda, állóröplabda, ülőröplabda, vagy strandkézi, teremkézi, vagy csörgölabda. Sportot, sportot szervezünk, edzést szervezünk, sportolókat nevelünk, minden, annak minden ódium, ódiumával. Úgyhogy az, hogy a Fiatikus Sport napja, az, az egy megtiszt, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy, hogy így gondolnak a rátok a, a sportolókra, esetleg ránk szakemberekre, edzőkre, de ez, ez, ez, ez, ez így, így, így van rendjén tulajdonképpen. Uh, a yeah. surikba pedig annyi, hogy, hogy az mindig nagyon nagy dolog, és abszolút a Zsolthoz csatlakozva, az élménypedagógia. Tehát élményt kell adni a gyerekeknek, olyan élményt kell adni a gyerekeknek, amivel tulajdonképpen tudnak mit kezdeni mert azt mondják, hogy hát csörgő ez valami uri is valami, és uh -huh. a többi, és amikor, amikor ö, ö, nem látják a labdát és eltalálja a testüket a labda, akkor rádöbbennek arra, hogy ez egy nagyon komoly sport. Igen. És ez, ez az élménypedagógia hiányzik tulajdonképpen csomó minden helyről. Te voltál úgy, hogy <coughs> gyerekeknek? mutattad be ezeket a Húlyan. ezt a csölgőlabdát, hogy, hogy ők a, hogyan fogadták? Hogyan fogadták, amikor mondjuk vittél diákokat, akik, vagy sportolókat, akik ezt a szép sportot bemutatták nekik? A vegyesem. Uh -huh. Ugyanis addig, amíg ki nem próbálták, hanem, hanem, hanem vagy nem, nem játszottunk egy bemutató meccset, amikor igazán meg tudtuk mutatni a, a szépségét ennek a játéknak, és a férfiasságát, és a, a keménységét. Addig egy kicsit olyan, tehát ez a Vonakodva. Vonakodva, Igen. sőt ez a rihegés röhögés, tehát tudod, ez a, ez a e, Ja Isten, hova tegyem magam, meg egyáltalán ezt az egészet. Uh -huh. És amikor megláttuk egy, egy magas színvonalú mérkőzést, sikerült esetleg előszednünk, akár együtt voltunk annak idején a, a csapatommal a Győrbe, stb. egy nagy iskolába, és ott játszottunk egy nagyon komolyat, egy, egy, egy majd, már majdnem jó pályán. Hm. Ilyenkor az is egy, egy nagyon nehéz dolog, hogy, hogy a, a méltó körülményeket biztosítsanak, vagy biztosítsunk a bemutatóhoz. Ezt, ezt látták, és utána kipróbálták, utána egészen más szemmel néztek ránk. Azért, azért jó, jó dolgok, ezek jó, ezt hallgattam. Nagyon. Én mindig, amikor elkezdődik egy ilyen bemutató, én ugye egyedül szoktam járni, tehát nem viszek csapatot. És én mindig azt szoktam mondani, hogy az első hat játékosnak van a legnehezebb dolga. Aki először nevetnek rajtuk, bár én mindig mondom, hogy aki neve, legjobban nevet, az jön következik, hm. soha, nem, soha nem kötelező kipróbálni. <gül> Tehát mindig azt mondom, hogy csak azt próbálja ki, aki szeretné. És avval, hogy először saját magukon nevetnek a gyerekek, és aztán rájönnek, hogy, hogy hoppá, hoppá. Mi, komolyan mi am... kéne venni. Meg hmm. nem, nem csak az, hogy komolyabban, hanem hogy, hogy hogy kell kommunikálni. Mert ugye amikor az ember, azért legyünk őszinték az, az, az átlag ember vizuális úton szerzi a, a, a tehát az információinak mondjuk 8 90 át Hogyha ez nincsen, akkor nagyon elveszett, elveszett tud lenni. És mi nem csak megfosztjuk attól, hogy a, ebben a mondjuk tíz percben lát, hanem, hanem még azt is mondjuk neki, hogy emellett még sportoljál is. Igen. Pont erről írtam egy bejegyzést egy másik oldalon egyébként, hogy amikor elveszítettem a látásom, akkor mennyire hiányzott ez a, ez a vizualitás az életemből, és mennyire nehéz volt így bármit is csinálni. És tényleg, amikor be kötik ezeknek a srácoknak a szemét, akkor igen-igen csak bajban vannak, és, és félnek ettől, a, ettől az egész szituációtól. Én ezt vettem észre, amikor egy ilyen edukatív jelleggel elmentem mondjuk a volt gimnáziumomba bemutatni, hogy hogyan ér egy látásségült, vagy hogyan közlekedik. Ezt, ezt én abszolút megértem, de, de kipróbálják, és még a végén még azt is vettem észre, hogy még úgy, ahogy élvezték a dolgot. Nálam általában élvezték, sőt, mm. sőt az az igazság, hogy volt olyan tehetséges srác, akinél, hát ha megkérdeztem, hogy esetleg nincsen ezzel problémája, mert mm. helyből nagyobbat lőtt, mint, mint nagyon sokan neki futásból több év játék után, Persze kiderült róla, hogy vízilabdás, tehát ja, hát, igen. volt egy alap, alap, Vaj, eh, valaki, igen. játék alapja. Yeah. Tehát egy nagyon-nagyon ügyes gyerkőcökkel is találkoztam. Hmm. De ha csak arról beszélünk, hogy Robi valamikor az edzőn volt, akkor mi csináltunk olyan bemutatókat, amikor híres sportolókkal uh -huh. játszottunk bemutató mérkőzéseket. Tehát elmondhatjuk magunkról, hogy mi játszottunk a Fradinak a BL foci csapata ellen, a még a 95-ös BL csapat ellen, tehát még Igen. régen Simon Tibi. Kis, Kis Flórival, hajdú, Hajduval, a, a Kapus, ő és a Telekmancival Igen. játszottunk. mondjuk. Ők a, hogy hívják, a, a évfolyam társaim voltak a testvérségetemen, az edzői szakon, és ő, őket sikerült beszervezni. Igen, akkor játszottunk a, a szintén fradik kézilabdadás hölgyeivel, játszottunk többször. Párdi akkor cíkkal. játszottunk, okay. játszottunk a, a, a boxolókkal, a, a kokóval, madárral, a, a, a madárral tehát, egy hmm. Az az igazság, hogy ezek a. Sportoló... Nem nevek. Nagyon-nagyon jó. Nagyon jó, <gül> világ, nagy, Mai nagypigi baráti viszonyban vagyunk a, a háromszoros olimpiai bajnok víziladda csapattal, akikkel szintén ja. játszottunk. Molnár Paperszi. Igen. E, és, és ezek az érsportolók is. Tehát amikor egy madár fölveszi a szemtakarót, és azt mondja, hogy játszók, ne előjetek teljes erőből, mert amikor boxolok, akkor látom azt, hogy hova fog érkezni a, az, az ütés, is. és gyakorlatilag tónusba tudom magam tenni. Itt viszont egy szuspenzor nélkül nem vagyok hajlandó fölmenni a pályára. K kettő. Nem tudom, hogy honnan kapom a, a, az ütést. Igen, hogy... Igen ez így, így volt, hogy srácok a, a benne az ézében, a jézében, Kontrollálom az ütést. Itt, mm -hmm. itt egyszerűen nem megy, nem megy, és el vagyok veszve. És találkozott aztán a labdával, És megyre. találkozott a labdával? De nem bántottuk őket, tehát nem. azért nem voltunk mm -hmm. sohasem állatok. Tehát, mm. e, nem. E, nem az volt a cél. E, szexárdunk, karatásokkal játszottunk, egy ja. gyönyörű bejegyzés is van, e, született erről, hogy, hogy leírják, hogy hogy először, amikor kipróbált, meghívtuk őket, és akkor nem tudták, hogy mi lesz, akkor azt hitték, hogy nagy szerencsétlenkedés, és akkor beléptek a terembe, és kétpéteres emberek pakolták össze a kaput, akkor picit megszempentek, hogy hoppá, mi lesz itt, uh -huh. biztos, mi vakok vagyunk-e, és, és, és aztán, aztán egy, egy, egy, ahogy hát zárulja be, óriási sörözés lett a vége. Mm. <gül> Ezért nem, Ezért Én nem ez rossz, égen. egy kis dobálás, aztán tehát, Bambi. De hát, hogy, Happy finish. Tehát, hogy yeah. jaj, jaj, gyakorlatilag, gyakorlatilag mindig vigyáztunk arra, hogy tehát nem az volt sohasem a célunk, hogy, hogy fájdalmat okozunk. Lehetett volna, mert azért ez egy 1 kg dekás labda, ami 60-70 km per órával közlekedik, hogyha rendesen eltaláljuk, és, és ezt tud ütni. Tehát ez akkor úgy, mint egy kosárlabda, elég kemény, elég nehéz, és azért hát a fizika nagyot-nagyot tud ütni. De soha mindig figyeltünk arra, hogy jó élményekkel távozzon az, aki kipróbálja. Hát é, igen, kívülről a kívülről nézve Bocsánat. teljesen másként látszik a történet, illetve felvételről Annyira, annyira nem is tűnik nehéznek. Aztán amikor az ember ott van a pályán, akkor, akkor ugye elgondolkodik, hogy hát igen, ez nem úgy működik, hogy csak pá... fölmegyek és gurítok ez Nem egyet. az a kávé az. Igen, igen. az, az korongosaival is játszottunk, aztán bárpalottán, ha jól bárpalottán ugye? Igen, igen, igen. És ő, ők, ők is mm. azt mondták, hogy kifejezetten féltünk. <gül> ők, <gül> akik a, pedig, <gül> pedig, akik a, pedig Aki az a kemény fiúk, nagyon-nagyon kemény erős rácok, és ők is Hatták, hogy, és utána azt mondták, hogy nagyon jó élmények, megköszönték nekünk a, a, az élményt magát. Említettétek, hogy annak idején azért a viszonyok nem voltak olyan hűde toppon. Hm. Gondolom ebből az, mivel én is játszok azért, ugye, én más generáció vagyok, tehát én mondjuk úgy, hogy a szép körülmények között tudok játszani. Mennyire volt nagy kihívás például annak idején, hogy egy parasportolóként egy normális körülmények között tudjátok edzeni. Hát ez egy olyan uh -huh. érdekes dolog, hogy 2010-ben vette át a Magyar Kézilabda Szövetség a sportágnak uh -huh. a, az, az irányítását, a működtetését. Addig, ameddig szakági, szakági sportszövetség volt, illetve sérülésspecifikus sportszövetség volt, mert ugye a Magyar Látási Ültek Sportszövetsége volt, addig ugye, uh -huh. hát uh -huh. volt nem egyszer, nem kétszer, amikor Uh, hát ezt Robi tudja a legjobban elmesélni, hogy gyakorlatilag egy, két nappal az eb ra való kiutazás előtt még nem volt meg az Európa-bajnokságra a repjegyünk. Hmm. A folyamatos forrás a küzdött akkor a, a sportágunk, akkor nem csak a, a szövetségi kapitányom szakárvezetője is voltam. A, az állam akkor nem folyt bele ennyire, és ez pozitív a mostani dolgokra, nem fogy bele ennyire a, a sportág finanszírozásába. Egyrészt nem is volt akkor pénz, nem is, az állam nem is állt ennyire, uh -huh. ö, ö, ö, ennyire, mint most. Másrészt ö, ö, nem volt, nem volt ö, bent, nem volt a, a profi a sportágban sem volt kockázati tőke, sem. Uh -huh. Mindenki várt szponzort. A szponzor, az volt a kult szó. Ha van szponzor, akkor van minden. És a, a, attól függött például egy, egy ilyen európa is a kijutásunk, hogy a, a, a, a szpo, az akkori mm. támogatónak, szponzornak éppen a, a, a tőzsdén jól ment, vagy éppen nem ment jól. És ezt komolyan mm. mondom. Nagyon komolyan mondom, mert akkor pont egy tőzsdekra kellős közepén voltunk, mm. és a, a, az akkori támogatók nagyon hálás vagyok azóta is, neki nem is érdekes most a ki igen. Mm. De azt, ugye, végül azt mondta, hogy felhívott, és azt, hogy egy, egy nappal azért, hogy, hogy a saját zsebéből menjek, találkozok, a saját zsebéből adta oda a pénzt, amit én úgy, ahogy volt, átváltottam, és Svédorszába befizettem, uh -huh. be tudtuk fizetni a, a nevezési díjat, ha jól emlékszem. Tehát ilyen, ilyen, ilyen őrletek voltak, egy, egy idegölcs voltam, mire, kiüt, mire ki tudtunk jutni az Európa-bajnokságra, európa uh -huh. Stokholmba. De hát, hogyha uh -huh. azt veszik, hogy ugye 2001-ben nyertük meg Magyarországon, Budapesten az európa Bajnokságot és a 2001-es európa bajnokságot úgy tudtuk megrendezni, hogy akkori eh, miniszter úr Harak Péter a saját magán pénzéből, eh, illetve Soltész Államtitkár úr, aki akkor uh, harapéter mellett dolgozott, tehát miniszter úr mellett dolgozott, a saját pénzükből adtak nekünk. Tehát nem minisztériumi pénzt kaptunk, uh -huh. nem, Magánpénzt. Eh, hanem, hanem tényleg magánemberként azt mondták, hogy gyerekek zsebünkben, zsebünkben nyújunk, Igen, és kifizetjük, mert hogyha ennyi hiányzik ahhoz, hogy legyen egy európa bajnokságotok, eh, akkor, akkor, akkor ha csak azt mondom, hogy mind a két paralimpiánkra, amin együtt kint voltunk Robival, egy 7x16 méteres pályán készültünk, és hetente egyszer, ha eljutottunk egy normál méretű csarnokba, akkor, akkor az már egy... Az Jónak Nagyon-nagyon nagy áldás nagyon, nagyon, nagyon nagy volt. Volt olyan, amikor nem volt a terembe, az öltözőbe meleg víz, és azt csináltuk, hogy a... a, a Tesó, meg a, a szabi barátunk, eh, ahol dolgozott, ezt ott meleg vizet tettünk, hat, hat balonnal odállt a Robi az autóval. 6 balon, forró víz. 6-20 literes, literes, literes, literes balon. Tehát forró vízzel forró vittem vízzel. a saját autómmal, és, hogy... és öntöttem a srácokra. Igen, tehát ke csinál. ketten tartották a, a magát a, a balont, egy ember, és mindenkinek 20 liter víz, forró víz, meleg víze volt, mert ugye ez addig annyira lehűlt már edzés végére, hogy le tudtunk zuhanyozni. Uh -huh. Ez azért nem, nem mondható ideálisnak, mondjuk <gül> úgy. És így készültünk az aténi, aténi megméletetésre. Mm -hmm. Tehát ez és nem, nem volt benne, nem volt kérdőjel, nem volt, nem, nem nem volt kihívásnak, mm -hmm. se kifogásnak. Mm -hmm. Gyerekek, be a, beleköpünk a markunkba, csináljuk és megyünk, és dolgozunk érte, hogy valamilyen mm -hmm. előbbént érjünk el. Igen, a mostani játékosok, akiknek a, tényleg csak az az hogy, egy, hogy. egy feladatuk, hogy, hogy a, a, a, a, mert tényleg, az MKSZ is, meg az Egyesületek is tényleg mindent megpróbálnak. Persze mindig lehetne, még több, meg mit tudom én mi, de, de egy mostani játékosnak tényleg az a feladata egy magyar bajnokságon, hogy, hogy fölsétál a pályára, és beáll is játszik. Nekünk mielőtt fölsétáltunk a pályára, előtte való nap oda kellett hordani sokszor a város másik oldaláról a kaput, súlyokkal együtt, majd eh, reggel oda kellett menni fél hétre, fölépíteni a pályát, reggel 8-ra, hogy 9 órakor el tudjunk kezdeni játszani. Tehát, egy nekem játékosként nem úgy kezdődött a verseny, hogy átöltöztem és bemelegítettem, hanem kaput építettem, átöltöztem és bemelegítettem. Igen, a mai, uh -huh. mai játékosok egy dolguk van, hogy mindenak fogadpossanak, de tényleg vagy, de, de, de más dolguk nincs ezeknek a srácoknak, mert már minden, minden odabadakva a veriük. Mai játékosként nagyon jó ezeket a szavakat hallgatni. Néha még edzeni is, meg próbál megvédeni a mondják, becsületét. És szoktál fogadposszni? Szoktam fogadposszni, igen. Okay. Napi kettő megvan. van látod? kettő most megkaptad. Igen, most megkaptam. Én, én az egyik legtöbbet a csapatból, de ez most úgy lett előadva, hogy se, úgyhogy még többet kell Jó. Um, így hogy elmeséltétek a viszonyokat, gondolom azért a parasportra ez elmondható volt még, tehát más szakágaknál is. Abszolút hogy, nem, nem, nem voltunk egyedül. Tehát, hogy, ö, én azt gondolom, hogy, hogy az, ami most van, az amilyen, amilyen ö, szintre fölemelték a, a, a Magyar Paralimpiai Bizottságot is, mert ugye Robival ott voltunk a kezdeteknél, mm. amikor megalakultak a Magyar Paralimpiai Bizottság. Elgad majd a drága főnököt már kérdezném. É, Én, és, okay. és <gül> á, azt tudni kell, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság első egyik elnöke egyik elnöke. Egyszer elmentünk egy. talán 2007 ben egy, egy ilyen nagy brokeres rendezvényre és ő egy, egy fantasztikus gyógypedagógus volt, és nagyon-nagyon nagy dolgokat csinált. Egy dolgohoz nem értett, mert megkérdezték az, ezek a brokeresek, hogy miben tudnak segíteni. És azt mondta, hogy marketing, marketing hogy ebben segítsenek, mert ő gyógypedagógusként nem ért a marketinghez. És most azt tudjuk mondani, hogy most 10 éve Szabó László vezeti a Magyar Paralimpiai Bizottságot, aki egy iszonyatosan jó szakember, marketing szakember. És az, hogy most már eljutottunk odáig, hogy a magyar televízióba közvetítették a paralimpiát, nem kis mm, ö, műsoridővel. A, tehát, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy óriási dolog, az, hogy most már nagyon sok ember tudja azt, hogy ki az az Luca, ki az a uh, Kispéter Pál. Tehát, hogy, Illés van. Illés van, igen. Tehát, hogy, hogy könyv születhet egy paralimpikonról. Tehát, hogy, mert régebben is volt egy-egy paralimpikon. Tehát, uh, nagyon sokan tudják azt, hogy uh, Szekeres Pál, ugye, aki olimpikonként is és paralimpikonként is ér, érmes sportoló, az egyedüli a világon amúgy, aki olimpián is nyert érmet és paralimpián is. Tehát, hogy Szekeres Palit nagyon sokan ismerték, de akkor ott vége volt a, sport, a sornak. Nem tudták, hogy egyáltalán létezik a -e más parasport. É, igen, igen, igen, a, igen. Tehát, a, hogy... Ha parasport, akkor Szekeres. Ez igen, e, e, igen, e, igen, e, bocsánat, hogy e, nagyon kedve, Én Én nagyon, nem, szeret, nem. Szeretem, nagyon szeretem, nagyon becsülöm, de tényleg ennyi volt. Abszolút, és, és, és most, amit, amit marketingben a paralimpiai bizottság mögé tettek, és ahogy az állam beszállt ebbe a történetbe, mert hogy ez a kettő az együttműködik, tehát, hogy az állami eh, finanszírozás is, ugye, amit is említett, a sportfinanszírozás, a, a, és a, a cégek is megjelentek, és a, a biztosítók, a bankok, tehát hogy a nagy cégek is azt meglátták azt, hogy érdemes a paralimpikonokat támogatni. Hmm. Ez, ez nem kidobott pénz, nem egy, nem egy ilyen szociális alap, hanem tényleg ezek a sportolók megérdemlik azt, hogy, hogy támogatják. Olyan teljesítmény újtanak, ami predesztinálja erre őket. É, igen, ez mindig ez volt a dolog, ö, srácok minőséget kell az asztala tenni, és akkor valószínűleg megjelenik majd az összes többi mellé. De előbb legyen minőség. Előbb legyen, lássák igen, azt, hogy igen, igen, igen. miért érdemes támogatni. Igen, mert mi, mi nem, tudjuk azt, nem tudjuk azt mondani, mint mondjuk, tehát hogyha, hogyha hogy azt kérdezzük, hogy nézettség. Ő megkérdezik, hogy a Magyar a Bajnokságot hányat néznek, ahányan ott szerepelnek és ott ülnek a, a, a látón. Igen. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy amúgy a mi mérkőzésünkön most egy fradi utét mondok, 18.800 ember ott volt. A helyszínen, a és, helyszínen a, és, és, akkor és akkor még, még van, a tévé közvetítésen nem az, igen, igen, igen. Tehát Tehát a parasportban <kül> egyelőre nem tudjuk azt mondani, hogy megveszi a, a, a, a tévé, a közvetítési jogot, és, és most ennyi százezer embert le fogunk küldetni a, a tévé elé. Mert a nagy valószínűséggel nem. Egyelőre. Lehet, hogy odaig is el fogunk jutni, én nagyon remélem amúgy, mert hogy nagyon látványos dolgok vannak a paralimpián, tehát ahogy a, a paralimpiai közvetítéseken is látszott, ez érdekli az embereket, de nem minden héten, nem minden nap. Tehát így nem lehet szponzort szerezni. Igen, Úgy van. viszont igen, hogy azt mondja egy cég, hogy, hogy, én, hogy azt, hogy én elmondhatom magamról, hogy én a paralimpiai sportokat támogatom, az egy óriási dolog. Igen. De például a százméteres méteres síkfutás a paraatlétáknál szerintem az egy nagyon látványos. Igen. Most majd példát mondtam, amit még látóként értem át, hogy nekem az például nagyon tetszett, és nagyon motiváló volt, hogy ők, hogy ők így tudnak futni. Tehát, hogy egy, egy jó példát be tudja. számomra jó példát be tudjak hozni. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy, hogy mi az, ami, ami... Mert hogy az átlagember, ugye amikor azt hallja, hogy paralimpia, akkor az gondolja, hogy hát itt ö, szegény emberek szerencsétlenkednek. Igen. És közben az, hogy iszonyat munka van benne ahhoz, hogy a kikerüljenek. Tehát hmm. csak a magunk sportágát mondjuk. Ahhoz, hogy paralimpiát Paralimpiára kikerüljön az ember, ahhoz A-Európa Európa bajnokságot kell nyerni, uh -huh. vagy világbajnokságot kell nyerni, vagy világkupát kell nyerni, vagy rendezni kell egy paralimpiát. Mert az hogy nyolc csapat van kint összesen? Hát ez nem olyan sok. Igen. Az úszásba is úgy tudom, hogy így van, amiket most így felsoroltál, hogy VB-t kell nyerni, hogy paralimpiáján sport. Nem mindegy, hogy milyen, milyen, mily, milyen versenyen úszod meg az olimpiai vagy paralimpiai szintet. Igen. Ez, szintet. Ez, ez, ez nem, tehát házi medencében, vagy mit tudom én. nem, nem Egyik az angolnát nem lehet utánozni ből, tehát igen. Igen, igen. Ez is kérek tőle, így 26 év Nagyon-nagyon nagyra becsülöm most az embert Am egyébként. A magam részéről, bár groteszk volt a maga a futam, meg a közvetítés. Ö, a közvetítés is, is ö, nem, igen, nem akarok erről többet beszélni, okay. ö, de, ö, de mindenképpen ö, ö, látni kell azt, hogy, ö, hogy a, a Paralimpia a világ második legnagyobb rendezvény és ha valaki de el, el akar jutni, minőséget kellett tenni az asztalra, ha pingpong, ha asztalitényezik, vagy, vagy labdát, minőségi labdát kell elgurítani, és minős minőséget az uszodába is. Tehát e és, e és ezeket komoly versenyeken lehet elérni. Itt, itt, itt ne ne nem Prézliért adják a paralimpiai részvételt. Igen. Viktor? Úgy gondolom, hogy egy kis zenével tartsunk egy laz a szünetet aztán, utána Folt majd köz. kitaláljuk, hogy hogyan megyünk tovább, mert soha nem lehet tudni, főleg nálatok, hogy merre felé kanyarodik a beszélgetés vonala. Vajon miért? Vajon miért? Megoldjuk. Fogalmam <gül> sincs, <Okay>. hogy miért. <gül> folytatódik az oroszlán szív uh, műsora, és itt már a szünetben megpedzegettük, hogy mi lesz a következő téma, hogy ismét hagyom a fiúkat kibontakozni. Uh, Robi, 1997-ben ott voltál, az első magyar uh, paralimpiai bizottság megalakulásánál. Erről nekünk, és a hallgatóknak légy egy kicsit, hogy hát, mit tört, hogy volt, mint volt. Az, a, az az első elnökség volt tulajdonképpen. És ott ö, nagyon komoly ö, ö, viták voltak az, hogy kik legyenek benne ebben az elnökségben, ami rendkívül fiatal voltam abban az időben, bár ezt innen Most elég, elég anakronisztikus ez, hogy fiatal, ö, de igen, 97-ben valóban ö, meglehetősen fiatalként, 30 évesként nem a sportvezetői ö, zseni hatásomnak ö, volt köszönhető a dolog, hanem annak, hogy a látási képviselni kellett a... a a bizottság elnökségében, tehát egy, egy paritásos, demokratikus civil szervezetnek indult, mert az is, és ezért kellett, hogy megválasztanak, ben legyek, a, nekem akkor a magyarabbak is gyengedők országos sportszövetségének. Én elég frissen megalakult csődörg a szakák vezetője voltam, még az SMS-t még én írtam meg, stb stb. stb. stb. Én mondtam azt, hogy szakágakat kell alakítani, mm -hmm. legyen atlétika, dzsúdó, úszás ez egy csörgő, de tehát a olimpiai sportágokat és a hozzá egy szaka, igen, és hozzá egy sms kellett kitalálni és akkor megalkottam, stb. tehát az, az összes jelnyoltság tulajdonképpen ennyi, hogy megpróbáltam szervezni, átszervezni, uh -huh. modernizálni az, az akkori tulajdonképpen rendszert, rendszert amatőrrendszert. És uh, amikor, amikor ez így teljesen uh, összeért ez a dolog, amikor ez így összeállt ez a kép, akkor egyszer csak hiphop hop megalapult. a Magyar Planimpiai Bizottság, egy közgyűlést szerveztek, ahol megjelentek a mozgássérültek és a látássérültek, és az értel a, a MÉS, a Magyar Értelmi Főetikus Sport, Sportszövetsége, és ott, uh, ott akkor aztán, hogy hány fővel, ki, hány fővel, és akkor ezek után hány ember képviselje őket, őket és őket. Uh -huh. Hát így volt. Az azért elég szép. Ez, ez... Hát elég, elég unalmas, és elég hosszú <gül> voltak, <gül> hogy őszinte legyek, mert nem arról szólt, ami nekem a fontos, hogy ezeknek a srácoknak a kanalizálni az útját, kialakítani, kitaposni, stb. Uh -huh. Akkor még a megalakulás, ez nem erről szólt. Nem, hanem a lehetőség. Kérdezted a forrás hiányt, Igen. és igazából az, hogy most per hol tart a csörgőrabda, vagy hol nem tart a csörgőrabda, az gyakorlatilag annak köszönhető, hogy ugye akkor nagyon kevés pénz volt, és dönteni kellett arról, hogy azt a hat embert versenyeztetjük, sportoltatjuk, aki, és, és mi is volt olyan év, amikor nagyon sok versenyen volt, voltunk, volt olyan év, amikor nem voltunk versenyen, mert nem volt pénz. Uh -huh. És tehát, hogy, hogy azt a kevés pénzt, azt a tehetséges versenysportra adod, vagy azt mondod, hogy, hogy még azt a keveset is szétszórod, és, és, és, és azt is abból is elkezett töredékezni, vagy osztani. És ezért, éppen ezért, mert hogy mi kimentünk két paralimpiára, eb nyertünk, világkupát nyertünk, világbajnokságok hatodikok lettünk, tehát egy nagyon jó eredményeket értünk el de a mögöttünk levő generációra nem jutott pénz. Tehát nem volt edző, aki, aki lett volna mellettük, mert ugye Robi volt egyedül gyakorlatilag, aki velünk volt. Nem volt edző, aki lett volna velük. Nem volt pénz, amiből őket edzették volna, amiből őket versenyeztették volna. És azt tudjuk, hogyha egy sportágban kimarad egy-két olyan generáció, akkor utána nagyon nehéz újra fölépíteni azt a sportot, mert egy csapatsporthoz. Gyakorlatilag, hogyha most azt mondanánk, hogy olimpi... szeretnénk kiutatni egy csapatot a paralimpiára, akkor azt kell, hogy legyen... Akkor rendezünk. <gül> Igen. Igen. <gül> <Nem. gül> Megoldjunk. Legye, legyen, legyen, <gül> legyen legalább olyan hat játékos, aki egy, egy formát akar, egy, egy dolgot akar, ugyanazt a dolgot akarja. Legyen ez a hat játékos hetente legalább négyszer, 8 nyolcszor menjen le, mert hogy nem, tényleg az volt, hogy A7-e öt edzés, b 7 -e Tehát legalább a hetente... Normással te... le legyen a Edzésen az. legyen, és 8-10 hmm. év kell ahhoz, hogy egy csapatot fölkészíts a Paralimpiára. És ebből a hat játékosból, amikor a Robi, mi elindultunk, akkor a Robi 41-ünk, 41 gyerekkel kezdett el uh, edzést tartani. És a 41 gyerekből hárman mentünk ki a 2000-es Paralimpiára. Hát az össz, és, az, és nem azért, mert, tehát, hogy, mert a 41-ből nagyon sok tehetséges srác volt, uh, isteni tehetségek, de kikoptak. Tehát azért mondom azt, hogy hogy gyakorlatilag... mert, mert, mert a tehetség azért rendkívül összetett dolog. Igen. Az, az, az nem, nem, nem a muszkulusz brutálistól, a, a izmoktól függ, a, nagyon sok mindentől függ a tehetség, és ebben benne van a, a szociokultúrás háttértől igen. elkezdve igen. a, a men, mentális erőik, stb. stb. Úgyhogy nem véletlen, hogy az a csapat annyira jó volt, mert igen sok gyerekből választottam és igen sok gyerekből váltak ki ezek a srácok, és valóban abból a 41 srácból valóban három olyan volt, akik szidnibe ott voltak és képviselték a hozzánkat. Igen, hm. de még azt mondtuk az, a kezdeteknél, hogy mi paralimpiai bajnokok akarunk lenni. És nem azt mondtuk, hogy paralimpiára akarunk menni, ja. hanem azt mondtuk, hogy mi paralimpiai bajnokok akarunk lenni. Aztán, hogy utólag ezt tudjuk, hogy ez nem sikerült, de attól még uh, az az út, amit mi végigmentünk, azt én, én, én arra mindig is bíz, leszek, tehát hogyha majd 80 évesen így az, az unokáim így kör, köröznek majd körülöttem, én akkor is szerintem 86-szor el fogom nekik mesélni, hogy, hogy milyen volt a tehát, hogy. Meg a sanyi aranygója. Igen. <gül> igen. Igen, tehát hogy gyakorlatilag az, hogy, hogy, hogy egy csapatot fölkészíts, az, ahhoz ezek kellenek. És euh, saj, tehát, hogy, hogy a pénznélküliség, az akkori pénznélküliség, az bőven benne van abban, hogy, hogy, hogy most ott tartunk, ahol. Tehát, hogy, hogy azért mentálisan egy kemény generációt adott ki magából az a, úgymond, szűkösebb körülmények, ehm... mert igen, mentálisan is, és, és mondom azt, hogy, hogy mögöttünk nem tudott fölnőni. Tehát, hogy uh -huh. mi voltunk az akadálya annak, hogy mögöttünk, az egy, mögöttünk levő generációból nem lett um, olyan versenysportoló vagy az utána levő, mert hogy nem volt rájuk energia, nem volt rájuk pénz. Hmm. Csak, csak gondolj bele, hogy 27 évig munkába csináltam ezt az egészet úgy, hogy kvázi, a, a szakák vezest, vezetéstől, tehát azt, hogy mikor, hol, le, hol lesznek a bajnoki fordulók, a pály, pályát, e, volt, hogy egyedül építettem a pályát hajnalban, mert senki nem ért rá, és akkor ott voltam, és egyedül raktam össze, amíg meg nem jöttek a, a srácaim, a, a hozzátartozók, és akkor beálltak és segítettek. Annyi mindent csináltam, egy öreg barkaszt egyedül raktam meg a vasakkal, és vittem ki a vakodából, hmm. és vittem el az, az a Mézeskalás Helysziga. térre, meg nem tudom, hogyha emlékszem ezekre a dolgokra. Na, szó. Szóval, én szinte mindent egyedül csináltam. Az, hogy, hogy egy, egy mai pénzeknek a töredék, töredékéből nyilván más volt a vásároló erejel, akkor a forintnak, de nyilván azt, hogy a, az id, legidősebb veterán, szenior játékosoktól kezdve, a legfiatalabbakig legalább, amikor volt egy kis pénz, akkor legyen labdája, gatyája, cipője, dorkója, tehát nem nem valami izé uh -huh. mai, hogy hívják, mizuno vagy itt tudom én mondok ilyen, ezért nem nem, nem, nem mondok nem, nem mondok többet, nem nem ezek nem ezek a mai, ezek már csak egy, egy, egy, egy valamilyen valami dorkó, az se oké, oké, na mint csak a ez, a, vagy, torna vagy, torna e, ez most a ez most a vicc ez most a helye volt, <gül> és baj, majd begyűjtjük tőlük a, mint az elszállásokat, sebaj, de viszont visz Témet, na, <gül> jó, a, én azt a, azt a japán céget szeretném majd kérni, jó, hogyha már így okay, itt Oké, oké. Okay. Ki, persze, ki, persze. Ki, én a, én Aki a járt. Igen, é, német, én, én, én, én, én, én a németet szeretném kérni. Az is jó, a német jó? is jó, igen. Jó? A betűvel kezdődik. Aha. Alkohol? Az <gül> mi? <gül> általában ilyen telgmékű cipőket szoktam volna. <gül> Ja, nem aha. segítek. Aha, no. Én, így már tudom. Jó, jó, okay. Túl sokat segítettél, könnyű volt kitalálni. Jó, okay. Láttad. Jó. Sadira. Nem mondtuk ki. Hasonlít rá. Igen. Igen, tehát ilyenek akkoradnak idején nem voltak. Nem. nem. És akkor így 2010-től um, jött egy minőségbeli váltás ebben a tekintetben jó értettem. 2007-ben elkezdődött a Paralimpiai Bizottságnak az újjáalakítása. Uh -huh. És e, akkor elkezdtünk egy olyan beszélgetést 2008-as évektől, hogy e, nem titok, Kökény Bea volt az, aki, akit először, akivel el, először megkerestünk, hogy, hogy mi van akkor, hogyha. E, és, az, és a, a Bea volt az, aki akkor Sinko László volt a Kézzelabda Szövetségnek a főtitkára, és e, hát innen is köszönjük nekik, mert hogy hogy a, ő bennük ez, ez fölvetődött, és, és nem, nem, nem utasították el ezt az ötletet, és két év kellett ahhoz, hogy 2010-ben azt mondja a Magyar Kézabda Szövetség, hogy ő befogad bennünket, ugyanis a csörgabda az egy elég speciális történet, tehát nem, nincsen, nincsen ennek épp egészséges sportági megfelelője. Le, tehát, nem, nem adaptált sportág, tehát nem valahonnan egy szabálymódosítással előhozott valamit. Igen, és ezért, ezért nem volt az, hogy ha úszók lettünk volna, akkor tudtuk volna azt, hogy az úszószövetséghez kell menni. Igen. De, de nem, és ezért, ezért gondolkodtunk, hogy hova lehet. Ugye hát kettő jöhetett szóba, a kézilabda és a röplabda, és mivel a, a, a kökékkel mai napig jó vagyunk, ezért, ezért a kézilabda szövetség volt az, és ők nyitottak voltak erre a dologra, és azt gondolom, hogy a mai napig egy olyan hátteret biztosítanak nekünk, én mindig nagyon-nagyon nyugodtan dőlök hátra, és, és itt is köszönöm az mks nek mert én vagyok szerintem az országban az egyik, hanem nem az egyetlen olyan szakágvezető, akinek nincsen olyan problémám, hogyha jön egy külföldi meghívás, akkor arra el tudunk-e menni, vagy nem tudunk elmenni. menni. Mert hogyha van csapat, akkor az MKS biztosítja azt, hogy mi oda el tudunk menni. Itt igazából a nagyobb kérdés az, hogy, hogy, hogy az, az egyesületeink le tudják tenni ezt a minőségi munkát, hogy abból a csapatot uh -huh. tudjunk csinálni. Azt is el kell mondjuk, hogy most Robi nem csak mint a Dabas, dru, drugdabasnak az edzője minőségében van most már, hanem megalakítottuk az edzői munkacsoportot, és pont azért alakítottuk meg az edzői munkacsoportot, hogy hogy tudjunk egy olyan minőséget beletenni a, a rendszerbe, az edzésmunkákba, az egyesületi edzésekbe, hogy, hogy nem jövő hónapban, de belátható időn belül azt tudjuk mondani a kézadat a szövetségnek, hogy most már várjuk a meghívásokat és várjuk a dolgokat, a, a, meg a meghívásokat és a versenyutazásokat, mert van csapatunk, uh -huh. de ehhez az kell, hogy a Robi, mint az edzőbizottság vezetője, edzői munkacsoport vezetője, na, na. Igen, edzői munkacsoport vezetője velem karöltve megpróbáljuk összerakni úgy a dolgokat, illetve az edző kollégáknak a segítségével és együttműködésével egy olyan szakmai alapot létrehozni, hogy, hogy tényleg valamit gatyába rázzuk ezt az egész sportágat. Akkor van melók ahogy figyelned Mindig. Mindig van a nincs önök, nincs meló. Én azt gondolom, hogy addig jó, ameddig itt célok vannak, addig jó, ameddig van, van, e, van amin gondolkodni. Robinak is, nekem is ez az életünk. Uh -huh. Tehát egy, e, yeah. e, szerintem a párjaink már utálnak bennünket ezért. A, a többi, az összes többért nagyon szeretnek bennünket, de ezért nem. E, tehát múltkor Robi átjött engem megmenteni, mert a kutyám megölt egy madarat, és <gül> <gül> Robi átjött a... A feleségével hát, megmenteni, Hát, mert hát Akkor még nem tudtuk, égen, hogy meghalt a madár, égen, mert égen, alig igen. tudtuk égen. leszedni a madáról a, a, az én drágámat. És uh, ugye bánfoltak, ugye éppen Robival beszélgettem persze egy csörgülapda ügyben, amikor párom. Nem vagyok meglepődve. Párom <hát> kiabált, hogy úristen, valamit elkapott a pancs. És mondtam Robinak, hogy így visszahívlak, mert baj van. <hát> És abban hívtam vissza, hogy itt, itt haldoklik egy Gy gyere, madár gyere! Gyere segíts! <gül> és át, át, átjött a feleségével is. És elkezdtünk beszélgetni két mondatot a csörgölabdáról, és a felesége adjunk mondott hogy Robi, én ma még haza akarok érni. Ah. Két mondat, tehát másfél óra, hogy itt titekére esmerzem. Igen, összetett két mondat volt. Ége, ne, ége. Nem mertünk tovább, tehát hogy nem, nem mertünk tovább húzzá a dolgot. Ne, nem, nem, nem. Jó, Tényleg mondtuk, hogy, hogy ha be akar menni ma még a Robi, és nem akar ő is a kutyáim mellett aludni, akkor... Ah, Non, jó, jó dolgok ezek egyébként. És azért tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon jól tudtok fertőzni ebben a történetben. Maradjunk kenyben. <gül> jó, jó igányba, jó igányba <gül> tis Ez tis egy szoknak. szerethető dolog. Tehát Még én, én az, nem azt gondolom, nem hogy az, eh, eh, olyan, tehát nem egy, nem egy rossz dolgot szerettetünk meg az emberekkel. És eh, aki ezt csinálja, aki ebből benne van, aki ebben megfertőződik, az, az mindig. Tehát ha én azt mondom, hogyha nekem rémálmom van, akkor az arról szól, hogy ö, ott vagyok a kispadon, szól a Robi, hogy be kell álljak, és nincsen rajtam. Vagy cipő, vagy nadrág, vagy, vagy, vagy mez, vagy va valami. Ezek az én csapattársaim a jelenben egyébként. <gül> Már bocsán, bocsán, ez nagyon magas <gül> tabda volt, ne hogy ez muszáj volt lecsapni. Igen, igen csak ő csak álmodik. Igen, <gül> igen a, a és csapattárs, és, és hogy megcsinálják. Képzeljétek el, hogy ez csak egy ilyen nagyon éles kis történet. Magyarországon van az Európa Bajnokság, Budapest kezdő mérkőzés fölállunk szlovénekkel kezdtünk első meccs teljesen lehet, nem, lehet, hogy németekkel teljesen, németekkel kezdtünk, kezdtünk első jöttek meccs. a svédek után a Pró, próbálok próbálok ö, ö, hátrálni, hogy bemeregítésre lövök egyet öt perc van hátra és olyan fura volt a cipőm, hát nem így szoktam én a teremcipőbe érezni a vonalat, és ö, lenyúlok, és a futó cipő maradt rajtam. Bemelegítésnél azt használtuk. Igen, nem. nem És, és mondom, mondom, úristen, öt perc a kezdésig, és ordítottam fel a lelátóra a legjobb barátomnak, hogy fehér, fehér, keresd meg az öltözőnket, és hozd be a cipőm. És 30 ne, más ne, Nekem akkor közben választanom kellett, ragasztanom kellett, tehát mindent, mindent is kellett csinálni. Egyszerűen nem tudtam cipővel foglalkozni, mert a, a németek már ott álltak a túloldalon. Nem a, spályba, a nem a spályban, nem a túloldalon. Úgy, nem lehetett egy egyszerű stóri. meg kellett találni az öltözőt be, hogy azt se tudta, hogy hol az öltöző. Meg kellett találni a cipőmet, és, és tehát egy, a 30 másodperc, amikor megbemondták, akkor dobtam ki oldalra a cipőmet, a futócipőmet, tehát egy, nem véletlen, a rémálom, de hogy, hogy tényleg, tehát, egy, pedig már, már nem most hagytam abba a játékot, mert, mert tényleg nem most hagytam abba, de, de a mai napig, ha rémámom van, akkor az csörgöl oda. De ez, ez a Fragadi Faházba volt, nem? Ugye jól emlékszem? Nem, ez elég gyura. Elég gyura. is van. Faházba játszottunk. De az első meccset az Elek Gyulába játszottuk, a faházban meg a többi a, a többi csoportmeccset játszottuk, mert még mennyit nyitó meccs az, még nyitó is meccs, az Jó, hát az Egy, egy magyar-német magyar nyitó, nyitó meccs volt, azért ez nem volt Azt a nem volt az. Az. Igen. Azért ott el lehetett tévedni az Elek ott az öltözők között nem látó emlékény Megoldott volt. Megoldottak. Megoldottak. Megoldott Figyelj, a, a paralimpiáját játszottunk, Rio de, de Janeiroban egy, egy olyan szállodát képzettek el, meg egy olyan hosszú a, a csarnokig, ö, és olyan közbiztonságot, uh -huh. hogy rendőri felvezetés, gépbiztól és rendőri felvezetéssel mentünk. Ö, a, ezért és a, a, a drága jobbekkem, a nevét nem mondom, Szabi, <gül> azt az közölte, miközben buszban ültünk, hogy, hogy nincs nála a meze. Ó. <gül> mondom ezek, mint a, és a igen, de, de És e, esküszöm neked, és ezt, é, utána ezt még többször végigálmodtam, és azon a meccsen múlt, hogy ha nyerünk, megverjük akkor is a németeket, akkor kijutunk a, a, a, az aténi paralimpiára, uh -huh. és akkor hátadörünk, és ezzel megtörjük a kezünket, hogy egy, egy nyugodt évünk elé nézzünk, mert megvan a kvóta. Uh -huh. És akkor visszarohanás a rendőröknek szólni, hogy még ne induljanak, a, se, a, eze, se a, a fedélzeten lévő rendőr ne, ne jelezze, hogy indulás, se a, a, a motoros kíséret. Egy másfél órás út volt a busszal. Tehát, hogy... Nagyon komoly, nagyon komoly volt, és nagyon komoly forgalom volt. Ott, ott, azt képzeld, hogy rio van egy van egy, egy sugárút, kétszer, kétszer sávos volt, ha jól emlékszem, borzalmas, széles volt, ha jól emlékszem, vagy 2010 ben 4x4 volt, mert mert, ígen, a, igen, volt mert, igen. Igen. a sávok között hajléktalanok főzőcskéztek késztek Tehát a kétszer, sáv helyett 4 elképesztő méretek voltak, elképesztő zsúfoltság és elképesztő forgalom volt, és a srác felejtette a mezét, már pedig ő a jobbekkel volt. A világ egyik legjobb játékosa, igen. és nem csak legjobb a védekező, a legnagyobb a gurító játékosa volt a srác, és volt, hogy hát kóst, akkor mi lesz? Izgult. E és esküszöm neked, izgult. Európa-bajnokként izgult. Hát jó, hát a Brazili ilyen körítés között nem csodálom egyébként, hogy Na, igen, igen, ott hagyta a jó szállásod volt. A, a mezét. Jó volt igen. Um, és mit gondoltok, milyen irányba mehet még ez a fejlődés? Tehát tovább folytatódhat a következő években? Gondolok itt például, amit említettél Zsolt, közvetítések, támogatások, edukáció, minden így, amíg az első egy órába beszélünk. A legnagyobb problémája a minden, minden sportágnak gyakorlatilag az úgy az, azt a az minőségi utánpótlás megtalálása. Uh -huh. Ugye addig, ameddig szegregált intézmény volt a vakok iskolája, és a nagy részt szegregáltan tanultak a diákok, addig, addig ez egyszerűbb volt, mert ismerték a tanárok, ismerték Robiék az emberanyagot. Tudták azt, hogy kiből mit lehet ki, eh, kihozni, hozni, és gyakorlatilag ki az, aki egy jó szabadidő sportoló tud lenni, ki az, akiből esetleg versenysportot lehet faragni, mert mindig azt mondjuk, hogy először mi embert faragunk, utána a sportolót, aztán utána meg, hogyha... Bajnak, a többi, utána bajnakot. Utána meg, igen. igen. És avagy megjelent az integráció, ami egy alapjában egy nagyon jó dolog, köztetekül az az ember, akit hivatalosan először integráltak a vakok általános iskolájából. Nem. Szerénységem. Szerénységem tiltjön, megnevezem magam. volt ja, vajon, ki volt az, mert nem én, az biztos. Én De? meg... Uh, jól, ja. Jó ember. Én meg később születtem. É, és az integrációnak az a hátránya, hogy ugye bekerül egy többségi iskolába egy e, gyerkőc, akit, tehát azért lássuk be, amikor me megvakul egy e, gyermekőtsző, vagy vakon születik egy kis gyerek, akkor e, a szülő hajlamos túlfélteni a gyereket. Mondjuk úgy 95%-ban, de lehet, hogy 99%. Az én, én anyukám a mai napig azt mondja, hogy fiam, hogyha besötézzük, akkor nem menjek. ki. Mondtam, hogy rendben anyu, de nem szólnak a többiek, hogy mikor van sötét. Igen. Na mindegy. Igen. Tehát, hogy féltenek bennünket a szüleink. És... Innen a... is üdvözlöm el a szület. Igen, boldog napot neki. Istenéltesen. De hogy... És akkor ebből a dologból bekerül egy iskolába, ahol nem azt mondják neki, most általánosságról beszélek, hogy gyere és testnevelés órán vegyél részt, hanem azt mondják, hogy tesi órából fölmentünk, ha a tesi az első, akkor ne gyere be, ha a tesi az utolsó, akkor mennyi haza, ha közben van, nap közben van a testnevelés óra, akkor, akkor meg menjél le matek fakultációra, vagy, vagy, vagy csak ne zavarjad a körüleinket. Mert hogy az alap testnevelő tanár nem az, aki... Aki egy gyereket be tudja illeszteni a, a, a, a órába, és, és azt mondja, hogy már pedig te ugyanúgy fogod csinálni. Uh -huh. Én nekem szerencsém voltam úgy, mert én nekem olyan szerencsés, és olyan jó pedagógusok voltak a testnevelés tanáim, hogy én nekem ugyanúgy kellett csinálni mindent, gyakorlatilag jó, mondjuk szekrényt ugrani nem ugrottam, de amúgy, amúgy mindent végig csináltam, Kivéve Gimi utolsó két éve, mert akkor már az összes a fölmentettük magunkat. De hogy, tehát hogy, és akkor ebből a szituációból, hogy a gyereknek egész életében azt mondja a szülei, hogy te ezt nem tudod, te nem sportol, nem mozogjál, mm -hmm. életében nem csinált egy előre páros karkörzést, vagy valamit, és akkor ebből oda jön egy vadidegen ember, és azt mondja, hogy gyere le csörgőlabdázni. Legyél csörgülabdás. És az alapvető reakció ilyenkor az, hogy én erre nem vagyok képes. Tehát, hogy ez egy iszonyatosan nehéz dolog az egyesületeinknek, hogy megtalálják azokat az embereket, meggyőzzék azokat az embereket, meggyőzzék azokat a szülőket. Mert nagyon sokszor az is fontos, hogy a szülő ne azt mondja, hogy találkoztunk sajnos az utóbbi években ilyennel, hogy nagyon te tehetséges volt a kislány. Anyuci megmondta, hogy nem. már pedig az én lányom nem fog szerencsétlenkedni, mert ez nem is versenysport. Úgyhogy mm -hmm. anyuka egyedzését nem látta a lányának, de azt mondta, hogy nem. Vagy, e... vagy olyan anyuka, bocsáss meg, aki konkrét élmény, azt, hogy az hogy ő, az, ő, az ő fia csak kicsin, gye, kicsit gyengén nem nagyon mm. gyengén látó, mm. és ő nem, nem akarom, hogy a vakok közé kerüljön, mert akkor Na, ő az, azzá válik, és stigmatizál, Bocsánat, mm. hogy közben de ne, ne, ehhez kapcsolódik nagyon-nagyon nehéz ebben Nehézzebb megtalálni. A nagyon hely, hely, jó utat. Igen, és, és, és hogyha nincsen, nincsen olyan, mert nekünk ugye, kicsiként, amikor mi bementünk a vakok eskolájának a kollégiumába, akkor mi azt láttuk, hogy a nagyfiúk azok lejárnak a tornaterembe, és akkor úgy hívtuk, hogy dönyéznek. Uh -huh. és, és azt mondtuk a Robi bácsinak, hogy Robi bácsi, mi szeretnénk dönyézni. És azt mondta, hogy jó, hogyha elkészültök reggel időbe, akkor a folyosón kurigázhattak, és szerzett valahonnan a Robi egy labdát, és és reg... csörgött a labda, bocs, labdát, igen, bocsánat. igen. igen egy szerzett, és de, de nem rendes, tehát valami ilyen felfújt valami labdát, nem mindegy, tudom hon szed, honnan szedte elő, csörgött, és azt mondta, hogyha időben elkészülünk reggel, akkor folyosón labdázhatunk. Tehát, hogyha nincsen meg egy ilyen alapjelmény, akkor, akkor nagyon nehéz arra rávenni a ö, diákot, hogy, hogy gyere be a, a megyeközpontba, utazzál x órát, és gyere sportoljá Nagyon-nagyon nehéz. nehéz. Nehéz. Én azt szoktam erre javasolni a, az egyesületeknek, hogy először próbáljanak meg közösséget teremteni, tehát gyertek, főzőcskézünk itt az iskola udvarán, főzőcskézés közben esetleg mondják azt, hogy van itt egy sport, úgy hívják csörgő, nézd meg, ilyen a labda. Tehát hülyítsék be az embereket, és először ö, csatolódjon a közösséghez, és utána csatolódjon a sporthoz. Lehet, hogy ez a könnyebbik út, vagy lehet, hogy ez a járható út de ez hosszú, hosszú türelem. Nehéz folyamat az biztos egyébként. Igen. Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon fontos lenne infrastruktúrása, és egy kicsit uh, uh, még idomulni ehhez a, uh, a szegregátumokból integrált inklúzió uh, felé tulajdonképpen. Jó lenne, hogyha lennének uh, vidéken központok. Nem ismerem mondani, nem járások, delegált megyénként egy-egy mm. olyan központ, aminek, uh, amihez tartozik esetleg. Uh, egy olyan kisebb, flottabb busz, stb. szállítójárművek, akik, akik tudják hozni, vinni. Teljesen mindegy, hogy látás jött, mozgás mozgássérült a, a, a, a fiatal. hanem nem egyszerűen az, hogy jöjjön oda, jöjjön be és próbálja ki. Legyen és, lehetősége. Igen, legyen lehetősége. Ez nem ördögtől való Németországban, skandináv országokban, ez így működik. Hmm. És ez műk, működőképes, hogy a, az integráltan tanuló gyerekeket odavinni és a hetente egy, ö, ö, egy ö, a testemés keretében egy, egy sporttal megkínálni, akkor miért ne, ö, miért ne tudnánk ezzel itt tovább lépni? Ez egy... Ez egy jó végszó lesz a következő zenéhez, és akkor innen folytatjuk, mint szóltok. Legyen így. Jó. esmétékben felspanolódtunk ettől a zenétől, így folytatódik az oroszlán szív. Ja, és ráadásul majdnem elbeszélgettük az időt is. Hát persze, már ja. műsorvezető figyel, úgyhogy azért vagyok. Köszönjük szépen. Köszönöm. Majd tudod a fizetési cseknélre. Persze, persze, persze. Jó, jó, köszönöm. van, nem? Ah, Jaj, egyébként igen, úgyhogy, Akkor... úgyhogy... van. Persze, hogy ne lenne. Ja, ezért csinálom. Maradhatsz 8 óra után is, hogyha... csak ki? Így van. Jó, sima. Oké. mi menjünk, jó? Hívom az übert, igen. Opa, bocsánat, kimondtam. Már megint? Hívok egy járművet, ami elvisz hoza. Oké, így jó. Itt vagyok. Oké. Jó, vegyük komolyabbra a dolgot. Beszélgettünk idáig szinte a múltról, kicsit a jelenről és a jövőről, de most... Kifejezetten az idei, bocsánat, idei évre <coughs> lennék kíváncsi tőletek, és majd Viktortól is néhány mondatban, mert érintett ő itt is, Hűló. hogy igen. két hét múlva rendezik az első fordulót Tatabányán a Magyar Csörgő Labda Bajnokság tavaszi fordulójai közül. Zsolt hozzáfordulok. Uh, Február 28-án 28 és március 1-én lesz a, a, azon a hétvégén lesz, 28-án szombaton a magyar kupa, és március 1-én pedig a másodosztálynak lesz a fordulója, a második fordulója. Tatabányán az Árpád gimnáziumba fogjuk tartani, minden hallgatót sok szeretettel várunk. Természetesen a belépés ingyenes, úgyhogy, úgyhogy szerintem reggel 10-től délután 5-ig biztos, hogy ott vagyunk. Hogyha valaki szeretné azt megnézni, hogy milyen a abda szeretne a, akár Robival, akár velem, szem, akár Gergővel személyesen találkozni, vagy Viktorral, azt megteheti. Tehát, e, hogyha gondoljátok, a Gergőt meg is lehet öleállni. Oh, <gül> két meccs között, között, nagy, két föl... meccs között nagyon jól fog jönni, ha idegbeteg leszek. Ezek, ezt, ezek ezt, az emberek <gül> már bútorok. <gül> ezt föl lehet ajánlani. Tehát, hogy tényleg sok szeretettel várunk mindenkit. Úgyhogy a következő az pedig március 20... 20 21-22. 20. 20... Ezekkel mindig bajban vagyok, és a, a, viszont a helyszínt azt majd megmondjuk akkor Jó, Igen, én is úgy tudom, hogy március 21-22 lesz. Mm. <gül> Egy ilyen ö, <gül> napon nagyjából hány mérkőzést láthatnak, akik kilátogatnak? Általában 8-9 mérkőzést szoktunk betenni, azt kell tudni a csörgrabdáról, hogy 2x12 perc tiszta játék ideig tart a mérkőzés, ami körülbelül olyan 50 perc, tehát hogyha e, kipattan a labda a játéktéren kívülre, időkérésnél, golnál áll az óra. E, Tehát e, körülbelül olyan 50 perccel szoktunk számolni egy mérkőzést, e, és ezért 8-9 meccsen nem szoktunk, sokkal többet betenni, általában 8-9 meccset szoktunk betenni, mert hogy itt azért vidékről jönnek, nagyon sok helyről jönnek a csapatok, tényleg Nyíregyházától, Szombathelyig, Péstől, Egerig, mindenfelé, honnan jönnek a csapatok, úgyhogy 8-9 mérkőzést szoktunk tartani. Nálunk az a speciális szabály él, hogy ha 10 gólkban a két csapat között, akkor leléptetés van. Tehát ezért nem tudunk pontos időpontot mondani, hogy től mit én, fél hatig tartanak a meccsek, hanem, hanem tényleg csak ez a tíztől négyig, ig mert hogyha, hogyha leléptetés van, akkor utána viszont pörgetjük a mérkőzéseket. Szuper. Robi, A közöltítésüket vissza lehet nézni a M4 médiakról. Nem, nem. <gül> ja, még nem. Még nem lehet. Igen, igen, nem. igen. Még Sajnos nem. Uh, Robi, milyen kilátásokkal várja a dobas csapat ezeket a... Napokat. Hát egy hosszú ö, szünet, már pedig ö, te, ö, tegyük hozzá, hogy azért november óta nem gurítottunk el labdát a magyar bajnokságban, csak ö, edzésen. Egy hosszú szünet, nekem mindig nagyon, nagyon nagy ö, kérdés a, a játék, és jó lenne, hogyha többet, még ennél is többet játszanánk, tehát ö, meccseket, hivatalos meccseket. Remélem, a következő év kihírása idomul majd a létszámunk változásához. Uh -huh. Ez technikai dolog egyébként. És mellette pedig azt látom, hogy a, a, az én srácaim dolgoznak dolgoznak, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok most a következő hétvégére, az ez edzőmeccsek, már edzőmet utána meg is kérdezhetnéd, az edzőmeccsek után, hogy na most mit fogunk kapni a, volt a, a, hívják, a, a bajnokságban. Uh -huh. a, ível a forma, én azt gondolom, legalábbis azt látom. Rajtatok, aztán meglátjuk, hogy mit, mit, vesz, mit vesz le a meccs stressz. Izgulok. Hát, már, most. Már, már most? most. Már, már most. most. Nem, nem, nem, nem. É, Úgy izgulok, hogy már várom, mert mi szeptemberben elkezdtük a bajnokságot. Ugye mi kezdtük ugyanúgy Tatabányán, és azóta nem volt nekünk... Hívjuk a... igen Október, október, október második hétvégével október október volt. Hét igen. Hát, igen. volt igen. hát akkor legyen október. október az, volt az, az, is az, az is régen is volt. A, igen, az, az is egy fél éve volt. Úgyhogy azért igen, az már hiányzik a a meccs szituáció nekem ugye azért 20 évig csak futballoztam szóval. Tudom, hogy milyen a meccs, druk vagy a meccs közbeni izgalom, és én, én inkább ezért várom meg, hát azért van miért visszavágnunk a GDS -e csapatának az őszi és személy>, személy szerint én nagyon-nagyon szeretném megnyerni ezt az osztályt is. nekem ez a legfőbb célom. Jó, e nagyon jó. Így Igen. On. Így van, ambíció nélkül nem lehet semmit semmi csinálni. Még a védszége se lehet. Én pártatlan a vagyok, én azt mondom, nyerjen, hogy jobbik. Köszönöm. Azaz, mi fogunk győzni, ezt most mondom. Csapat. Bocsánat. Igen. Um, ne politizáljunk, ne politizáljunk. Azért gyobbik gyobbik gyorsan mondani, hozzátettem. Már nincsen. Gyor gyorsan hozzátettem, van. jobbik csapat. Oké. Okay. <laughs> Jó. Um, a szövetség szempontjából, mik az idei célok? Zsolt, mit tűzte, mit ke tűztetek ki célul ebben az évben. Az egyik az, hogy az egyik, amit már említettem itt, hogy megalakult az edzői munkacsoport. Ez azért fontos, mert, mert az első fél év az arról szó, hogy fölmérjük azt, hogy, hogy hol tartanak az egyesületek. Egyesületek nélkül semmit nem tudunk csinálni. Tehát tervezhet akármit a szövetség, hogyha az egyesületek nem dolgoznak úgy, nem végeznek olyan minőségi munkát, akkor, akkor megfeszülhetünk mi, mondhatjuk mi a, a, a nagy vágyainkat, nem tudjuk e, megvalósítani. Azt látjuk, hogy a női válogatottunk dolgozik, tehát a női válgatottunk most per pillanat érkezik meg Mátraházára, és, és a hétvégén ott egyző ézik. Tehát a, a lányok, a hölgyek nagyon jól dolgoznak, csinálják a munkájukat, csinálják a dolgukat, és ők április 6-tól 10-ig részt vesznek egy törökországi versenyen, egy megmérettetésen, illetve amire nagyon készülünk, az november 26-tól december 5 éig lesz egy U23-as világbajnokság a hölgyek részére, ahol részt tudunk venni és részt szeretnénk venni, úgyhogy ez is, ez is egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő, mert hogy jövőre nekik Európa-bajnokságuk van, és az kvalifikációs Európa-bajnokság. Persze nem mondanék igazat, hogyha azt mondanám, hogy most hirtelen reális esélyünk lett, lesz arra, hogy kiussunk a Paralimpiára, de azt gondolom, hogy, hogy mindig úgy kell odamenni egy Európa-bajnokságra, és úgy kell felkészülni erre a versenyre, hogy mindent kövessenek el a hölgyek azért, hogy, hogy, hogy minél, ha minél erőlébb végezzenek. Úgyhogy a válgatott szinten ez a része. A többi az meg tényleg az Egyesületeken múlik. Tehát, hogy mindig azt kérem az Egyesületektől, hogy, hogy vegyük egy picit saját magunkat komolyabban. Tehát a kézilabdaszövetség komolyan vesz bennünket, és sokszor azt érzem, hogy a, a, mi az egyesetek nem veszik saját magunkat komolyabban, tehát hogyha egy picit több munkát teszünk bele, mint sportolói oldalon, mint edzői oldalon, akkor, és, és az a munka az, az, az, az tényleg egy koncentrált munka, akkor lehet előre lépés. Szerintem mi szövetségi szinten megadjuk a hátteret, nagyon fontos az, ugye az előző azásban biztos, hogy mindenki hallotta, de erről majd Viktor szerintem biztos, hogy fog mondani egy pár szót. Nagyon fontos lenne az, hogyha létrejönne az, amit a vagyok alapítvány szeretne, és, és célú tűzött ki, az egy óriási segítség lenne. Szerintem az egész, egész a társadalomnak, Nevesítsük azt, hogy legyen, legyen egy, egy, egy dedikáltan egy terem. Tehát a, ami csak a csörgőlabdás ha ezt a Vagyok alapítvány ezt, ezt létrehozza. Én ezt mondtam a Viktornak, hogy szobrot készítünk róla, de lehet, hogy akkor... akkor az vagy valami. Tehát, tehát valami, valami lesz, de ez de egy Pedig óriási dolog. Én élhetne olyan fiatal ember, nem tudom, de te tudod. Jó, hát valamit valamiért, hogyha szobor, szobort akar magáról, hát, akkor... Csak, ja, nem, úgy értettem, hogy kiöntöd. Na, hát, igen, úgy. A... úgy, úgy, a... úgy ó, én is úgy, úgy gondoltam. Jól értetted, jól akkor értetted, teljesen jól értetted. És a Viktor kérdeztétek, hogy én, mit én is szeretlek üdéket. Nem, nem, nem, de tényleg, hogy hogyha ez, ez létrejönne, ez egy akkora pluszt adna, mert itt ugye mondta uh, Robi, hogy, hogy fél éve, meg gerite is, hogy fél éve nem volt a forduló, yeah, eh, ahhoz, hogy meccset, bajnokságot lehessen tartani, ahhoz terem kell, eh, és, és ahhoz mindig, mindig, mindig eh, pénz kell, terem kell, és itt a terem az, ami a, a nagyon nagy szűk kereszt uh -huh. Mert eh, eh, úgy termet találni, ami mindenki számára elérhető, mert hiába mondja azt, mit tudom én, most például pont Debrecen ajánlotta föl, hogy tart egy vajnoki hétvégét, nagyon szívesen mondjuk február elején, de, de nem szeretnék kiszúrni senkivel se, hogy szombathelyről 7 órán keresztül utazzon Debrecenig, vagy, vagy Pécsről utazzon Debrecenig, ahogy, ahogy a Debrecenéket se szeretném erre kérni, hogy Pécsre menjenek le. És itt az ország közepén termet találni, hétvégén, hát nagyon-nagyon. És én passzív hozzá. Úgyhogy ezért, ezért nagyon jó lenne, hogyha ez a Vagyok Alapítvány álma valóra válna. Gabi, uh -huh. és a te szemszögedből így a tavaszi koncepcióhoz? Ez, hát ez ez, ez teljesen, teljesen így van, megmondom őszintén, nagyon nagy ambícióm a, a, a, a, a fiúknak, a, a férfi szakárnak vagy csöglaga szakák van, tehát de a, a fiú utánpótlás csapat és az, azon keresztül pedig egy, egy férfi válogatottnak a felépítése borzasztó ambíció, mert én nem ehhez szoktam. Tehát én, én, én, én, én sokkal jobbhoz szoktam, és valahol piszkálja a a csőrömet, mindent, hogy, hogy nincs, nincs, nincs magyar férfi válogatott, és nincs, nincs utánpótlásunk, stb. És szeretném ezt az egészet Zsolttal együtt a szakemberekét fölépíteni, újra fölépíteni, és megtalálni azokat a srácokat, akik egyszer azt mondhatjuk, hogy induljunk már be gyerekek, és uh -huh. jussunk el újra egy paralimpiányra együtt. Tehát akkor edzés, látogató, látogatás. Edzés, edzés, edzés, és hogyha összejönne a Vagyok Alapítványnak a, a, a ö, törekvése, és lenne itt egy, egy, egy, egy csodás ö, ö, csarnokunk, egy tényleg csörgylabda csarnok, de hát én nem is tudom. Tehát hmm. nem, is, nem is tudom. Tehát nekem mindig a vágyáim, mind vágyáim. Együtt fogunk szó. szobrázkodni. Igen, hmm. igen. Hát akkor menekül. a két <laughs> áll, igen. Na igen. látjátok, ez a különbség köztetek és köztem, mivel hogy ti feltételes üzemmódban beszéltek erről az egész történetről, én meg azt mondom, hogy már pedig meg lesz. Na hát Tehát akkor Viktor, eh, átisadjuk a szót. Idő, idő az, ami, ami meghatározza azt, hogy mikor. Erre még most jelen pillanatban nem tudok válaszolni, de hogy meg lesz, ez biztos. Hmm. Tehát mert ugye, azok a mert ugye azért, azért csináltuk meg az alapítványt, és, és azért kezdtünk el együtt dolgozni benne, hogy, hogy támogassuk a, magát a sportot, illetve a parasportolókat, és hát természetesen ebbe benne van az is, hogy meglegyen a pálya, legyen egy olyan központ, ahová bárki jöhet, bármikor látogathatja, Ö, ugye nem árulok el nagy titkot, mert hát már beszéltünk róla itt is, hogy itt a Tescon belül, ahol a rádiónak a stúdiója van, itt lenne majd a ö, helye. És hát egy dolog kell hozzá, mint azt annak idején valaki megénekelte, három dolog kell hozzá, hogy meglegyen pénz, pénz és pénz. Az összes többi már megvan. Egy ot lehet már felajánlani nektek, Viktor? Igen, igen, hála Istennek már benne vagyunk a kalapban, tehát hogyha bárki már rákeres a egy százalékra jogosult alapítványok között már szerepel a vagyok alapítvány. És ezt kiteszitek a honlapotokra? Mert e, például én nagyon szívesen ad, adnám nektek az egy százalékomat, e, és remélem, hogy nagyon sok hallgató is nektek fogja adni. Tehát, hogyha, hogyha a honlapotokra kitennétek, vagy, vagy azt, hogy, azt, hogy milyen adószámon, mit kell beírni az egy százékhoz, akkor szerintem ez, ez megkönnyíteni a dolgot. Természetesen fent lesz a weblapon is, ö, fent lesz a közösségi médiában is, tehát a Facebookon is, mm. a TikTokon is, az Instagramon is fent vagyunk. Minden fórumra fel fogjuk rakni, ahol ö, megjelentünk már, hogy hol, hogyan, milyen módon lehet minket támogatni és hát nem csak az 1%-kal lehet támogatni, hanem lehet uh, akár egy 50 forintos flakonnal is támogatni az alapítványt. Ez viszont már kint van a weblapunkon, akár bankkártyás adományokat is tudunk fogadni szintén a Vagyok Alapítvány oldalán, illetve hát kint van a bankszámla számunk is, hogyha valaki úgy dönt, hogy uh, akár egy kóla árát átutalna nekünk, is, és ezzel támogatná azt a uh, történetet, amiben belevágtunk aztán majd meglátjuk, hogy, hogy alakul a dolog. Szóval, alapítvány.hu, és ott minden információ fönt van. Én nektek adom az egy százalékot. Köszönjük szépen előre is. Ahogy, ugye kicsit tovább fűzöm ezt a, ezt a dolgot, mert ez vagyok a vagyokalapítványnak az egyik ö, ö, kezdeményezése. Szeretném, hogy ha, ha, ö, ha idén ennek a, a nem csak a a, a férfi szakágnak, vagy a férfi, a férfi részének a, a felépítésre legyen meg, hanem lassan átfordítani egy olyan szakmai munkával. Ha nem is a lápánycsapas sportággá fejleszteni a csörgölabdát, tehát, hogyha megjelen, megjelenik a komoly szakmai munka is, megjelenik egy, egy közvetítés például a, a, a meccseinkről, ami, ami bemutatja azt, hogy ez egy nagyon-nagyon -nagy izgalmas és élvezhető játék, és egy uh, látványos csapatjáték tulajdonképpen, akkor valóban elindulhatnánk egy, egy olyan úton, amin egyébként ö, a tőlünk ö, nyugatra és északra lévő csapatokban, a Bundesligában, a skandináv bajnokságokban, akár lendélen a, a, a törökök nagyon-nagyon fejletten és komolyan csinálják. És ezt, én ezt, gondolom, ez, lenne a, ez lenne a cél tőképpen, hogyha idén ezt, ezt, ezt a magot, ezt a, ezt a részt, ezt elvetnénk. Én úgy gondolom, hogy ö... Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy már a finishben vagyunk ezzel kapcsolatban, tehát ö, megszülettek a döntések, megszülettek azok a jogi dokumentum, dokumentációk, amik a háttérben szükségesek ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és összeállt a csapat is. Ö, szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy, hogy minden összeállt. Most már csak az aláírásoknak kell rákerülni a megfelelő papírokra, hogy meglegyen az engedélyünk arra, hogy minden egyes magyar bajnoki mérkőzést meg lehessen tekinteni, akár élőben, akár később visszat nézve a Youtube-on. Aztán természetesen egyéb információkkal is tudunk szolgálni. De ami már van, tehát ami már létezik, szerintem elmondhatjuk azt is, hogy létezik egy olyan weboldal, hogy globalhungary.hu és uh, itt viszont kint vannak az e idényben megszületett, már megszületett eredmények, illetve amikor uh, bajnoki hétvége van vagy kupa hétvége van akkor uh, minden meccs után azonnal felkerülnek az eredmények tehát uh, ott is idézőjelbe nyomon lehet követni, hogy hogyan zajlottak le, a, és milyen eredményekkel a meccsek? Igen, a gol úgy írják, hogy goal ballele. Köszönjük szépen, ez fontos de, információ de, azoknak, akik csak hallgatják és van. Ez így van, ez abszolút. És <coughs> hogyha a kedves, kedves sport, ö, ö, ö, közönség rán, ránéz erre honlapra, akkor lehet majd esetleg eljutni a, a streamekre is, tehát lesz így a van, lehetőség. Így van. Jelen Aha. pillanatban már vannak kint a fotók a lejátszott meccsekről, hmm. amikor ö, Vége van egy hétvégének, utána szoktuk frissíteni, és akkor felkerülnek a következő fotók, és oda ki lesz rakva mindig a, a livestreamnek is az elérhetősége hmm. fő oldalon. Profez. Tehát ö, mindenképpen azon dolgozunk, hogy minél hamarabb, minél több emberhez eljussanak az információk, mert nagyon-nagyon sokan még mindig nem ismerik a csörgőlabdát. Úgyhogy meg kell mutatni, hogy milyen jó kis sportág ez. Nem, meg álljuk kell <gül> erre, erre vannak szakomatottabb emberek is rajta kívül. Igen, igen. igen. igen. Az, az alapért, hogyha le tudjuk adni, akkor sportákként esetleg egyszer már működhetnénk. Igen, igen. igen, igen. igen. Azért külföldön, a, például pont a Bundesligában, Németországban, uh -huh. ugye megvannak ezek a közvetítések, így ünnepek alatt nagyon sok meccset így, végigböngésztem, ott azért, azért az első másodosztálynak ugye fenn vannak a közései, ugye van még a... És nézhetően jó, liga... jó meccsek egyébként. Egyek, igen, Egyek, igen, igen. igen. Van, ugye vannak ligakupa meccsek, tehát hogy, hogy uh, hetente, két hetente teszik fel ezeket a videókat. Ott azt, hisz, azt hiszem úgy volt, hogy a, az adott hétvégét közvetít, tehát az adott helyszínen lévő, tehát mondjuk mit tudom én megér... Na, előre kezdem. Le le le, le, le. Le, le. Igen, megrendezi mondjuk a lipcse, és akkor azokat az aznapi meccs felvételeket nekik kell biztosítani, nekik kell megcsinálni, és akkor itt döntik fel a Bundesliga-nak az a Youtube oldalára, és nyilván nincsen kommentár, de nagyon jó kis meccsek találhatók ott, úgyhogy... Hát, hát Mifelénk Magyarországon ez úgy fog kinézni, hogyha minden úgy alakul, ahogy szeretnénk és Isten is úgy akarja, hogy ö, lesz egy csapat, aki ö, fel fog készülni arra, hogy konfrálja is, illetve lesznek ö, a meccsek közti ö, interjúk is az edzőkkel, a meccsen résztvevő játékosokkal. Hmm. És a végén mik kezdtek a Akár a a stb. stb. stb. Tehát itt, nagy, itt na mi nagy tervekkel és nagy uh, álmokkal, vágyakkal <hül> vágunk bele. Aztán, hogy mit sikerül belőle megvalósítani, hát ez már egy másik történet majd lesz. El lesz el ez, majd, ez majd az idő eldönti, igen. és megnézheti mindenki, hogy sikerült-e, vagy sem. Hát <hül> hogyha ezek megvalósulnak, akkor egy elég komoly, színvonalú, kiskázati is jöhet létre. És akkor tárcsa a száját, német, dán, bárki, hogy megcsinálták a magyarok, hogy így is lehet ezt közvetíteni. Én bízom benne, én bízom benne, sok meccset megnéztük már közösen a, a szakmai csapattal, akik majd a videó közvetítést uh -huh. fogják csinálni, és teljesen egyértelmű, hogy azok, akik Európában illetve Európán kívül csinálják, egy maximum két kamerás felvétel csinálnak belőle, uh -huh. ami véleményem szerint kevés. Uh -huh. Tehát oda legalább egy három kamerás megoldás kell ahhoz, hogy, hogy megfelelően meg lehessen mutatni a teljes pályát is egyben, illetve egyik fél pályát, másik fél pályát, hogy ténylegesen láthatóbbá váljonnak azok a mozdulatok, azok a gólok, azok az és események egy -egy a Egy-egy gólt visszalassítani például, vagy egy-egy büntető szituációt visszalassítani, hmm. hát ez milyen csodás dolog. Ez az, Jó, ez az, ami, ez az jaj, amit most jaj, még jelen jaj. pillanatban nem merek megígérni, ugyanis ja. ö, beszéltem a srácokkal, is, mondták, hogy ahhoz, ö, egy eléggé komoly technikát kellene ö, ö, beszerezni, Igen. ami jelen pillanat las ami, ami jelen pillanatban nem fér bele még a költségvetésbe, de hát ö, dolgozunk azon is, hogy arra is meglegyen. Istenem, a, a majd... legutóbbi ö, ö, paralimpiának a közvetítésében láttam ezt, ezt csodálatosan, ez a több kamerás felvétel, többszögből megmutatva a, a gólt érő lövést, a, vagy a gólt érő hibát, tehát te, technikai hibát mondjuk, vagy akár azt, hogy, hogy, és akkor meg is mondjázzuk, hogy mit lett ez büntető, mitől lett hájból, vagy mutatták a, a longbólnak a, a, a pattanásait például. Elképesztően, a franciákat ugye. meg kell kérdezni, hogy ezt hogy csinálták. E, csinál igazából, igazából tudjuk, hogy milyen technika, illetve e, tudjuk, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. E, mondom, sajnos a technikai felszereltséggel vannak problémák, és e, ott eléggé komoly számadatokat hallottam, hogy mi kellene hozzá, és nem most volt jelen viszontó. pillanatban az még, az még, még nem áll rendelkezésre. E, majd adjunk annyi, vagy fel kell állítanunk egy fontossági sorrendet. Tehát az a legfontosabb, hogy legyen egy saját pálya, az a legfontosabb, Igen. hogy elkezdjük a közvetítéseket, és utána lehet fejleszteni, persze természetesen persze. menet közben, ha már az alapok megvannak. De egyenlőre rakjuk le az alapokat, és ne legyünk telhetetlenek. Kis lépésekkel haladjunk. Én, én azt mondom, hogy tényleg, hogyha ez a pálya, ez, ez, ez létrejön, hát csoda, az az... 30-40 éve erre válj, tehát gyakorlatilag ezért lenne egy óriási dolog. Miért nem szóltatok hamarabb? Szóltunk, csak nem hallottad. Szóltunk, nem hallottad. Mi mindig mondtuk, Viktor, gyere, csinálj egy pályát. Viktor, pálya kéne. És nem. A füled sem ujzgattam. Én többször több fórumon megénekeltem már, hogy kár, hogy nem találkoztunk hamarabb. Igen, igen. De hát... Hát csak ennek, ennek így kellett alakulni. Mi ugyan itt voltunk, de nem voltál erre. Igen, igen, igen. Más igen, igen, én másfelé, mondom, más másfelé jártam. Jaj, jaj. De most már egyfelé járunk. Ingen. Így van, egyfelé megyünk, és egyfelé jaj. húzzuk a szekeret, ahogy szoktuk mondani. Egy, és, így van, van, és így. így kell. Van. szuper. szuper. még egyet? Vagy Persze, egyet? természetesen pont akartam javasolni, meg hogy ez most, így, ez most így egy kerek egész lett, szóval. és akkor nézzünk valami zenét. Csak közben el, nem volt időm keresni, úgyhogy meg mindjárt állapok valamire. Persze, persze, én, én nézem, aztán utána meg majd ti hallgatjátok, mert ez általában így szokott történni. az oroszlán szív így az utolsó etapjára a műsorban, um, abban nyugodtan megegyezhetünk, hogy reggelig el tudnánk itt beszélgetni erről az egész parasport, labda témáról, um, Jó sejtem? Gyanús. Nö, Nö, mindenki igen, igen, igen, valószínűleg igen. Az a baj, hogy én a számból élek, és gyakorlatilag, hogyha elkezdek ki, csak én egyedül beszélni, és, és akkor utána még akár, tehát, hogyha hogy csak én elkezdek beszélni, én, én végig tudok beszélni egy éjszakát. Hát ezért a én, én, amikor szerintem meghalok, a számot, utána kell agyonütni. És, és, és, és, és, és akkor még jön a Robi, akinek szintén egy óriási hmm. szerelme ez az egész 40 hmm. éve. Ja. egyszerűen, de tényleg ez annyira életformánk, és a Zsolta, mi ha, ha, ha a hét elején nem beszéltünk, akkor a hétvége felé valamelyikünk hívja a másikat, mert nem beszéltünk azon a héten még. Azt a kép... csörgőn labdággal. Ja. Sem. sem. Azt képzeljétek igen. el, hogy e, e, ugye minden évben egyszer leszoktunk ülni a csapattal, hát e, most kiskorúak fogják be a flüket, de végig egy napot. De szó szerint... Meg egy, éjszakát, mert... meg egy éjszakát meg. Meg egy éjszakát. Tehát leveket, vizeket és egyéb... Bambi. Majd javuk, majdnem, igen. Szint, szinte, és de most ez most, ez az úgy néz néz ki, most hogy... már kettő volt. É, most tavaly kettő volt, így. és ez úgy néz ki, képzeljék el a hallgatók, hogy oda visznek bennünket a lányok, és hát van egy óriási hűtő, amit telepakolunk itt allal, És délután egykor hagyott a párom, és másnap reggel kor jön, és ugyanabba a pózba ülünk, ugyanúgy a fiúk. És kérdezi, hogy ti fölálltatok egyáltalán valamikor, és mondtuk, hogy ja, persze, persze, hát elfogyott a, a, a, a hűtőnyi ital, tehát egy, és, és a mai napig ez a csapat úgy ül le, a, tehát a régi csapat úgy ül le beszélgetni, hogy azt a 20 évet, amit együtt töltöttünk, annyi történet van, annyi sztori van, és én mindig azt mondom a fiataloknak, hogy ha nem is csak érnek el eredményt, hanem csak az, hogy amilyen élményeket szereznek ebben a sportba, Tehát, hogy tényleg reggelig tudunk azon nevetni, hogy miket éltünk meg együtt. Milyen, milyen történeteink voltak, ki hogy emlékszik arra a történetre, mert hát ugye te, természetesen azért 20 év után minden adott esetben kiszíneződik, vagy, vagy elhalványul. Kik itt borított be a tóba, Félnországba A, a, a, a, a, a, a, a, a szili barátunk, a szabi barátunk, hát ők olyanok, azt képzeljék el a hallgatók, hogy azt tudják, hogy ezen és ezen a meccsen ki volt a, mi volt az első félidőnek az eredmény. Én ülök, és azt se tudom, hogy, azon, hogy, hogy ott voltunk szinte. Tehát, hogy... hogy játszottál kis túlzással. Kis túlzással, igen. Tehát, hogy, hogy egyáltalán én akkor még éltem, vagy már éltem, és ezek a srácok ezek azt is tudják, hogy amikor fél időbe vezettek ellenünk, öt-háromra mi meg utána, 7-6ra nyert, és ülök, és vanam ezt nem mondjátok komolyan. De lexikálisan ezt... el, el, el tudnak el mondani egy, egy versenyt, egy mm. versenyt, ami tényleg fontos volt a csapat, most minden verseny fontos volt a csapat, de vannak különösen fontos versenyek, és ők tényleg vissza visszatudják. Kemén, és kemén. és, és erről, erről tudunk beszélni napokat, nem, nem órákat, napokat. Mm. Igen, és, és nem unjuk meg egymást, ah, és, és, és tényleg az nem. a jó ebbe a, a társaságban, hogy, hogy mi nem, nem ez, ez már, azt szoktuk mondani, hogy tényleg úgy nőttünk fel egymással, mint hogyha testvérek lettünk volna. A Robi volt az anyukánk és az apukánk egybe, de, de tényleg ilyen testvéri szeretetet. a yeah. Utolsó ilyen alkalom az a Szabó Bandi barátunknak volt a, a, a, aki a a, a, a, most ment nyugdíjba. Ő laza húsz évvel volt nálunk idősebb. Ő volt a csapatkapitányunk és ő most ment nyugdíjba és, el, és, és elküdtük nyugdíjba őt. És megleptük egy ilyen Északai egy napos, napos kiruccanással, ami teljesen meglepetés volt, mert úgy készült, hogy Kazinszvarcikára megyünk le de bemutatót tartani, és ő előadást kell tartani gyerekeknek. És kiszállt egy kis falutba, Kazinszvarcikán túl 40 km-re, és ott volt az egész csapat, és hát nagyon-nagyon ér erre és és, és mondtuk neki, hát Bandit, te nem fogsz hazaérni az esti bulidra, mert itt holnap reggel 8-9 óra előtt el nem indulunk. Tehát, hogyha le, haza akarsz menni, akkor a hegyről arra vezet le az út, indul, Akkor éppen áradt a sajó, és mondtuk neki, hogy hát a, ha egy picit tocsogni fogsz, akkor fordulj vissza, mert akkor se az Tudu, árdélek, A majd... tud úszni egyébként remekül. De, de hogy, hogy mi tényleg olyan szinten Voltunk és vagyunk együtt, hogy, hogy tényleg tudunk beszélgetni egy csomót. És az élményeinkről. De ez így van rendjén. Egyébként, hogy ilyen sok emlék felgyűlömlik, akkor egy év egyszer jól megemlékezni és... róla. Most, most, kép, képzel, bár, most már évente kétszer. Képzeld képzel, képzel, el. egy hogy Szlovéniában tengerparti verseny volt, és a srácokat bevittem a, a tengerbe úszni. Mentem elől. Kacsapapa, mögöttem a srácok úsznak, és akkor is jár fájuk, hát jár a szájuk, elnézést, <gül> valamelyik meccsről, valamelyik ízéről, vagy, vagy érted, nem bírnak akkor, nem bírtak akkor se, és akkor jó akkor most forduljuk vissza, és akkor megyünk, jönnek a hullámok, aztán itt a kevés, nem lesztek szomjasak, a... és hát, sós a víz. Meglőtt volna az átmosás is egyben. De... <gül> megvolt, igen, Én, komolyan mondom. Nem, ott megvolt az átmosás, mert Izzalán e, voltunk, és egy e, e, ilyen tengervizes medence van a tengerparton, igen. ahova, amikor beültünk, akkor annyira ismertek bennünket ott a Círek, hogy hozták ki tálcán a söröket, és... Bocsánat, elnézést, ez egy versenyen volt? Verseny Utány. után. Utány, után jó, köszönöm szépen. Be. Bocsánat, verseny, verseny, után. Verseny, igen. Nem, verseny, verseny soha. Nem, verseny. soha. Jó, tudom, e tudom, nem, tudom. Nem, tudom ez, ez, ez egy nagyon szigorú sztabály volt, és egy szigorú csapat volt. Tehát abszolút versenyen soha, verseny után viszont minden Akkor, igen, akkor boldogok voltunk. Azt képzeljék el a kedves hallgatók, amikor Brazíliába utolsó este Elmentünk bevásárolni egy benzinkuthoz, és hát voltunk 8 férfi, és betettünk 150 doboz sört a buszba. Kérdezte a sofőr, a, sofő, a, a doki dok, kérdezte, hogy fiú, mi, mi ez a. Hát mondtuk, hogy hát dokikem, hát iszunk, hát záró este. Szóval ja, én is akkor gyorsan elmegyek, és ő is hozott még két karton sört, ami hát ott ilyen 12-es karton volt, beadják adják a söröket, és akkor mondta, hogy azért a kő is hozzájárul a záró estihez, és hát jelentem, sikerült meginni. Tehát, hogy az, a záróbuli, az mindig megadtuk a záróbulinak a hangulatát. A viszont verseny előtt és verseny, verseny közben soha sem. Nem, nyilván csak próbáltam Még a Robi se. Tehát, hogy nem, nem, se, pedig, nem, pedig nem, edzőként megtehette volna azt, mert nem egy-nem egy, nem két edzőt láttunk, aki megtette azt, hogy, hogy, hogy hát ő a csapata nem, de ő... Ő aztán igen. És a Robi se. Soha. soha. Ez, ez annyira szigorú szabály volt, hogy, hogy, hogy ezt nem, nem tudtuk, és én se tudtam, a mai napig nem tudok ilyet megtenni. Mert azt gondolom, hogy ez nem fair a csapatommal, nem fair a versenysel kapcsolatban. De ez így, szerintem így van, igen, én egyébként. Um, nagyon sok ötletet, tervet felvázoltatok itt nekem, mind a hágman egyébként. Úgyhogy, um, hogyha ezek megvalósulnak, akkor, akkor biztos jövő elénézhet a magyar csöldől, de én úgy vélem és még van rengeteg-rengeteg ötlet és gondolat a fejben, amiről még nem beszéltünk, de az az igazság, hogy így ránézve az órára 10 perc múlva 8 óra, tehát valószínűleg a mai napban már nem is fog beleférni, hogy hmm. tovább fejtegessük még a jövőt, illetve az ötleteket, gondolatokat, de hát majd egy másik alkalommal visszatérünk, és akkor hmm. folytatjuk ott, ahol most abba hagytuk, vagy ki tudja, kezdjük előről. Hmm. Vagy addig. Így van, így van. Mindenképpen... Ja, azt kell nézni. Golbal Hungary. Igazából, hogyha a vagyokalapítvány.hu-ra valaki ö, fellátogat, akkor ott megtalálja, a, ö, van egy olyan rész rögtön a főoldalon, hogy projektjeink, uh -huh. és ott ö, a harmadik projektként fent van már a weblapnak az elérhetősége, tehát onnan uh -huh. egy kattintással át tud menni az eredmények oldalra, és uh -huh. meg tudja tekinteni hogy mi történt És az elmúlt ö... időszakban. A... Vajon már akadálymentes az oldal? Így van, teljes jó. mértékben akadálymentes. A, a, srácok, a, a srácok jó, tesztelik mérs. folyamatosan, tehát ö, vannak ilyen idézőjelbe beépített embereim, akik, akik <gül> ö, hogyha csinálunk valamit a weblapon, vagy fejlesztést, <gül> vagy átalakítást, akkor ők mindig átnézik, hogy... Ö, Ténylegesen, akikről szól, ők is tudják ö, olvasni, úgymond a, uh -huh. a weblapnak a dolgait. És mikor találjuknak az egy százalékos felhívást? Megígérem, hogy még a hétvégén felkerül az is a weblapra, illetve a, a közösségi oldalakra is. Jó, mert még most már a, a dolog, tehát most már, most már tényleg én is jövő héten adom le a, a könyvelőmnek a papírjaimat, és... Azért kérdezem, hogy mikor-mikor. Még ezen a hétvégén meg fog történni. Köszönöm. De neked megígérem, külön fogok szólni. Ekként ott lesz a tetőablak mellett, jó? Igen. Rendben. De amúgy ez is egy érdekes dolog, mert uh, már van legalább három-négy olyan uh, baráti társaság, akik, akik külön kérték, hogy ha megvan minden információk őket még úgy külön uh, legyek szíves megszólítani, mert, mert ők is szeretnének csatlakozni a a táborhoz, úgymond. Ezek azért szép kilátások, meg jó, jó, jó hallani ezeket a dolgokat. Én Szépen a prengént föl kell így, így, így És akkor biztos, biztos táv, talajon állhat ez az egész. És azt képzeljék kedves hallgatók, hogy olyan szinten szerelem nekem az a csörgöld, hogy van olyan alapítvány aminek kuratóriumű tagja vagyok, és inkább adom inkább a vagyoknak a, az egy százalékomat, mint annak, ahol kuratóri műtag vagyok. Na, hát... Na azért ez... Mert ez a szerelem. Ez egy, ez egy komoly dolog. Igen. Igazából ö, én, amikor beszélgetek emberekkel, akkor ö, többször több fórumon meghallgattam már, hogy végre találtak egy olyan alapítványt, akik ténylegesen arra szeretnék fordítani a befolyt összegeket, amit, amit hirdetnek. Én ezzel nem az egyéb és többi alapítványt akarom negatívval fordítani. Nekünk az volt az első és legfontosabb pont, amit lefektettünk, hogy aki az alapítványban dolgozik, ő fizetést ezért nem kap. Tehát mindenki, úgymond idézőjebb társadalmi munkában csinálja azt, amit csinál, Maximum, maximum ö, költségtérítés, de azt is még most nem az elején, majd ha eljutunk odáig, hogy ö, lesz miért, majd akkor. Hát én azt szoktam mondani, hogy minden a helyére kerül a megfelelő időben is Így helyen, van. Így van. hogyha Így van. megfelelő munkát beleteszi az adott ember. Tehát. Így van. Ennyi. Már, a véleményem. Már, már vannak olyan ö, embereink, akikről lehet mintázni a, a jövő emberét, akire szükségünk van még az alapítványba, de ez egy másik lapra tartozik, és majd egy másik fórumon elmeséljük ezt is. Valamikor. Valamikor egyszer csak így van. Legyen így. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok idén mm -hmm. először ebben a műsorban. Várunk, vissza még titeket, mert azért lesznek fordulók és események bőven így a tavasz folyamán csörgő tégem úgyhogy legalább egyszer, de kétszer még így a tavasz folyamán szerintem találkozni fogunk. Úgyhogy Zsolt és Robi, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a megkívást. Nagyon hát, szépen köszönjük, köszönjük, köszönjük kutánnyi. a kutánnyi. Így, így. Nem is kell reklámozni, megvan itt a reklámovac. Bobalhangari.hu. Mondom. <sílven> ők viszont lehet, hogy kérnek ezért pénzt. Nem. <sílven> Jó. Kicsoda. Uh, senki. Mert hogy, mert hogy akit emlegetünk, azok ja, igazából az. mi vagyunk Igen. minden fórumon. Tehát Igen. Igen. majd megbeszéljük magunkkal, hogy ne kérjünk a pénzt az Igen. azért, Igen. mert említve voltunk. Így van, duzogva összeveszünk magunkkal. Úgyhogy köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy ma velünk tartottak. Egy hónap múlva lesz ismét oroszlán szív és lesz majd egy cukorbeteg naplója. Is. Márc, egy, is hét múlva, egy hét múlva nem lesz oroszlánszív Egy hónap. Nem, egy azt hónap mondta? múlva, bocsánat. Akkor lehet hogy, lehet, hogy én... Igen, egy hónap. ezért voltam filologiik gyerekek, egyre rosszabb a Azt, azt mondtam, nem? Egy hónapot mondtam. Elnézést, kívánok. Jó, akkor egy hónap múlva lesz ismét oroszlánszív szív, illetve egy cukorbeteg naplója is. Várok akkor is, mindenkit további szép estét. Sziasztok! Hát, 30 Szépen napig a mai este még visszahallgatható, visszanézhető a visszanézhető a Facebook oldalunkon is, de nem sokára elkészül a, a, a rádiónak az a része, amire oly sokan várnak, hogy az orosz szívműsorokat is vissza hangban mm. hallgatni. Meg az egy cukor beteg napon. Mm. Hát? Így van, meg azt is. Így van. Oké, okay. mm. szuper. Dolgozunk, haladunk előre. Szépen lassan, óvatosan is megfontoltam. Így, így. Hogy nehogy rossz legyen, amit csinálunk. Nagyon. Na minden jót mindenkinek. Sziasztok. Sziasztok. Helló, sziasztok. I want give it all to you In the darkness There's so much I want to do And tonight I want lay it at your feet Cause girl I was